Ohje hyvästä välitystavasta. Hyvä välitystapa. Välityslainsäädännössä säädetään, että kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole tarkempia määritelmiä siitä, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Hyvän välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset. Tämän vuoksi hyvän välitystavan ohje kuvastaa kiinteistövälitysalan keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. Tätä ohjetta sovelletaan kuluttajaan, joka käyttää välitysliikkeen tarjoamia palveluja joko toimeksiantajana tai toimeksiantajan vastapuolena. Välitysliikkeen tulee aina toimia asianmukaisesti, myös suhteessa kilpailijoihinsa, ja tällöin toiminnassa on huomioida kiinteistövälittäjän eettiset säännöt. Säännöt löytyvät Keskusliiton internetsivulta www.kvkl.fi. 1. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen. 1.1. Yleistä välitysliiketoiminnan harjoittamisesta. Kiinteistövälitysliikkeestä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeestä määritellään välitystoiminnan harjoittamisen edellytykset. Vastaavalla hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on keskuskauppakamarin lautakunnan järjestämässä kiinteistövälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys, sulut, LKV-pätevyys, ja joka toimii välitysliikkeen vastaavana hoitajana. Vastaavan hoitajan on huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys ja että muillakin välitystehtäviä suorittavilla on tehtävän edellyttävä riittävä ammattitaito. Kiinteistövälittäjällä tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on suorittanut keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kiinteistövälittäjäkokeen. Vain välittäjäkokeen suorittanut henkilö saa käyttää kiinteistövälittäjänimikettä tai lyhennettä LKV. Muita kiinteistövälitysalalla toimivien käyttä, käyttämiä nimikkeitä ovat esimerkiksi kiinteistön tai myyntiedustaja sekä myyntineuvottelija. Kiinteistön välityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi sopiapuolet puolet saatetaan kosketuksiin toistensa kanssa luovutettaessa 1. Kiinteistöä tai sen osaa 2. Vuokraoikeutta 3. Rakennusta 4. Osakkeita tai osuuksia, jotka antavat hallintaoikeuden tiettyyn kiinteistöön tai sen osaan, rakennukseen tai huoneistoon Vuokrahuoneiston välityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi puolet saatetaan kosketuksiin toistensa kanssa. 1. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitetun asuinhuoneiston huoneen vuokrasopimuksen aikaan saamiseksi. 5. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitetun liikehuoneiston huoneen vuokrasopimuksen aikaan saamiseksi. Laki koskee Suomessa tapahtuvaa yllä mainittujen kohteiden välitystä riippumatta siitä, sijaitsevatko kohteet Suomessa vai ulkomailla. 1.2. Välitysliiketoiminnan valvonta. Välitysliiketoiminnan harjoittamista ja sen lainmukaisuutta valvoo aluehallintovirasto, suluissa AVI. Valvontavelvollisuus kuuluu sille hallintovirastolle, jonka alueella välitysliike sijaitsee. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.avi.fi. Välitysliikkeen on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä annettava aville toimeksiantopäiväkirja ja siihen liittyvät asiakirjat sekä muut valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot. 1.3. Asiakasvarat. Välitysliikkeen on pidettävä sen haltuun luovutetut asiakkaalta saadut varat ve erillään välitysliikkeen omista varoista. Asiakasvarat on talletettava pankkitilille tai säilytettävä muulla luotettavalla tavalla. Asiakasvarojen, sulut, käsirahojen, varainsiirtoverojen, kauppahintojen, sopimussakkojen, varausmaksujen ynnä muiden sulut päättyy. Asianmukainen siis säilyttäminen edellyttää että välitysliikkeen asiakasvaratili on liikkeen nimissä ja että tilin nimestä käy ilmi, että kyse on asiakasvaratilista. Varat eivät saa olla niin sanotun hallintoyhtiön tilillä, vaan ne pitää säilyttää välitysliikkeen omalla asiakasvaratilillä. Asiakasvaratilia ei saa käyttää muun maksuliikenteen hoitamiseen. Välityspalkkiota ei saa ohjata maksettavaksi asiakasvaratilille. Kun käsirahat muuttuvat välityspalkkioiksi, ne on siirrettävä pois asiakasvaratililtä viipymättä. Varojen palauttamisessa on huomioitava rahanpesulain säännökset. 1,4. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Kiinteistövälitysliikkeet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, sulku, rahanpesulaki, tarkoittamia toimijoita aivan kuten esimerkiksi pankit. Sen vuoksi välitysliikkeet ovat velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtaan. Välitysliikkeen on muun muassa tunnettava asiakkaansa, sulku, asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen, sulku päättyy, ja selvitettävä tarvittaessa tosiasiallinen edunsaaja. Lisäksi välitysliikkeellä syntyy tietyissä tilanteissa ottovelvollisuus, ilmoitusvelvollisuus ja velvollisuus keskeyttää liiketoimi tai lopettaa asiakassuhde. Avion on laatinut kaikille toimialoille suunnatun yleisohjeen sekä erillisen liitteen välitysalalle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Lisäksi keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevan yleisohjeen kiinteistövälitysalalle. Ohje löytyy osoitteesta www.kvkl.fi. 1,5 tietojen luottamuksellisuus. Kaikki asiakassuhteeseen liittyvät tiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä EUn yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain perusteella. Välitysliikkeellä on kuitenkin kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksellä annetun lain, sulut, välityslaki ja välitysliikelain perusteella oikeus antaa toimeksiantoon liittyvät objektiivisesti arvioiden merkitykselliset tiedot kaupan kohteesta kiinnostuneille. Alla on kerrottu esimerkkejä siitä, mitä välitysliikkeen salassapitovelvollisuuden piiriin katsotaan kuuluvan. Sulut. Katso poikkeus. Avin osalta kohdassa 1.2. Sulut päättyy. Toimeksiantajan antamien tietojen osalta lähtökohtana on, että ostajalle ja ostajaehdokkaille saa kertoa vain sellaiset asiat, joilla on merkitystä kaupasta päättämisen kannalta. Sulut. Kaupan kohteen fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät seikat ja toimeksiantajan oikeudelliseen statukseen sekä valintaan liittyvät seikat. Sulut päättyy. Ostajaehdokkaille saa kertoa myös kuinka monta henkilöä asunnossa on asunut. Salassa pidettäviä tietoja ovat toimeksiantajan henkilön ja hänen toimintaansa liittyvät seikat. Esimerkiksi myynnin syytä ei saa kertoa. Sulut, kuten työttömyys, avioiro tai muu sellainen. Sulut päättyy. Eikä toimeksiantajan ammattia toimeksiantosopimuksen sisältöä tai toimeksiantajan taloudelliseen tilanteeseen liittyviä seikkoja. Sulut paitsi tietomyjän todetusta maksukyvyttömyydestä, sulut päättyy, ellei toimeksiantaja anna lupaa. Salassa pidettävä tieto on myös esimerkiksi kohteen myynnissä oloaika. Toimeksiantosopimus selostusliitteineen on toimeksiantajan ja välitysliikkeen kahdenvälinen sopimus, josta ei saa antaa kenellekään kopiota ellei toimeksiantaja anna lupaa. Välitysliike saa kuitenkin luovuttaa kopion tai otteen toimeksiantosopimuksesta osoittaakseen toimeksiantosopimuksen voimassaolon tai saamansa vakuutuksen tieto, toimeksiantosopimuksesta saamansa valtuutuksen tietojen saamiseen esimerkiksi isännöitsijälle, pankille, sähkölaitokselle, vesilaitokselle tai vesiosuuskunnalle. Tällöin välitysliike voi peittää sopimuksesta välityspalkkion ja välityskohteen hinta hintaarvion liittyvät kohdat. Ostajalta saatujen tietojen osalta pääsääntö on, että välitysliike ei saa kertoa edes myyjälle ostajan henkilöön tietoa, ellei ostaja anna lupaa. Tarjouksen tekijöille ei saa kertoa toisten tarjousten tekijöiden henkilöllisyyttä. Kolmannelle osapuolelle annettavien tietojen osalta lähtökohtana on ettei toimeksiannon päätyttyä kohteesta tai kaupan osapuolista anneta mitään tietoja kolmannelle. Mikäli välitysliike lähettää sähköpostilla asiakkaan henkilötunnuksen sisältäviä asiakirjoja, sulut, kuten ostotarjous tai kauppakirja, sulut päättyy, tulee sähköpostin olla joko suojattu tai välitysliikkeellä tulee olla asiakkaan suostumus siihen, että hänen henkilötunnuksensa voidaan lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. 1,6. Arkistointi. Välitysliikkeen tulee välitysliikelain perusteella säilyttää kaikki toimeksiantoon liittyvät asiakirjat viisi vuotta toimeksiantosopimuksen päättymisestä. Myös muun muassa valokuvat, kohdevideot ja 3D-tilakuvaukset ovat välitysliikelain 10. pykälän tarkoittamia asiakirjoja. Lisäksi rahanpesulaki edellyttää, että asiakkaan tuntemista koskevia tietoja säilytetään viiden vuoden ajan. Vahingonkorvausvastuuden osalta välitysliikkeen on syytä huomioida vanhentumislain mukainen 10 vuoden vanhentumisaika. 2. Välityspalveluiden markkinointi. 2.1. Lainsäädäntö ja valvonta. Kuluttajille suunnattua välityspalveluiden markkinointia säädellään kuluttajan suojelaissa. Lisäksi sovelletaan asetusta kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa eli niin sanottu hintamerkintäasetusta. Kuluttajansuojelain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinoinnissa ei myöskään saa antaa totuuden vastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Välityslain mukaan palvelun on vastattava markkinoinnissa annettuja tietoja. Seitsemäs pykälä. Markkinoinnissa kuluttajalle on annettava välityspalvelusta oikeat ja riittävät tiedot. Välitysliikkeen on markkinoinnissaan kerrottava rekisteriin merkitty toiminimensä tai aputoiminimensä. Markkinoitaessa yksilöityä palvelua tiettyyn hintaan tulee välitysliikkeen ilmoittaa sen maantieteellinen osoite. Sen lisäksi välitysliikkeen on internetsivuillaan mainittava yritys ja yhteisötunnus. Sähköistä suoramarkkinoita. Sähköistä suoramarkkinointia sulut, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestitse tehty markkinointi, sulut päättyy, saa kohdistaa vain sellaisiin henkilöihin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa. Markkinointia valvovat kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä avit. Nämä viranomaiset antavat ohjeita ja kannanottoja, jotka välitysliikkeiden tulee ottaa huomioon ja seurata. 2.2. Ostajat valmiina ilmoittelu. Kun välitysliike harjoittaa niin sanottua ostajat valmiina markkinointia, sulut, esimerkiksi ilmaisut ostajat valmiina tai asiakkaani etsii, sulut päättyy. Välitysliikkeellä on oltava markkinoinnin taustalla todelliset kirjalliset to ostotoimeksiannot asiakkailta. Tällöin palkkionkin maksaa toimeksiantajana oleva ostaja. Jos ostajalta on olemassa ostotoimeksiantosopimus, välitysliike ei saa edellyttää myyjältä myyntitoimeksiannon tekemistä kaupan syntymiseksi tämän ostajan kanssa. 2.3. Markkinointi itsemyyjille. Kun välitysliike tarjoaa välityspalvelua niin sanotulle itsemyyjille, tulee sen selkeästi kertoa, että myyjälle ollaan nimenomaan tarjoamassa välityspalvelua ja ilmoittaa tällöin perusasiat tarjottavasta palvelusta, kuten palvelun hinta. Ostaja ehdokkaaksi tekeytyminen on selvästi hyvän välitystavan vastaista. Sähköinen suora markkinointi edellyttää suostumusta. Ei ole hyvän välitystavan mukaista soittaa sellaisille itsemyyjille, jotka ovat kirjanneet ilmoituksensa kiellon, ei-välittäjille tai vastaavan merkinnän. Välitysliikessä saa tällaisessa tilanteessa kuitenkin ilmoittajan yhteydessä silloin, kun välitysliikkeellä on ostotoimeksianto sopimus, ja yhteydenoton tarkoituksena kysyä tietoja ostajaa varten. 2.4. Myyty ja varattu merkinnät markkinoinnissa sekä referensseistä kertominen. 2.4.1. Myyty, varattu ja muut merkinnät. Kohteiden ilmoittaminen myyty- tai varattu merkinnöillä ei ole hyvän välitystä mukaista. Myyty- ja varattu merkintöjen käyttöilmoittelussa on kielletty seuraavissa tilanteissa. Välitysliikkeellä on käsirahallinen ostotarjous, jota ei ole hyväksytty. Jos välitysliike on ottanut vastaan käsirahallisen ostotarjouksen, ei välitysliike saa ottaa samasta kohteesta muuta tarjousta vastaan. Jos välitysliike ei voi ottaa vastaan uusia tarjouksia, ei se hyvän välitystavan mukaan saa markkinoidakaan kyseistä kohdetta aktiivisesti esimerkiksi järjestämällä kohteesta esittelyjä. Mikäli kohdeilmoitus on ostotarjouksen vastaanottamisen jälkeen edelleen internetissä, tulee ilmoitukseen laittaa merkintä käsirahallisesta ostotarjouksesta. Uusi tarjous voidaan ottaa vastaan ja aktiivista markkinointia jatkaa vasta sitten, kun käsiraha on palautettu tarjouksen tekijälle tai kun on selvinnyt, että käsiraha jää toimeksiantajalle. Välitysliikkeellä on vakiokorvausehtoinen ostotarjous, jota ei ole hyväksytty. Jos välitysliike on ottanut vastaan ostotarjouksen, jossa on vakiokorvausehto, välitysliike saa vastaanottaa samasta kohteesta muita tarjouksia, kunnes tarjous on hyväksytty. Kohdetta voidaan tällöin markkinoida esimerkiksi merkinnöin ostotarjous vastaanotettu. Sen sijaan kohteen ilmoittaminen myyty on kiellettyä. Kaupan tekemisestä on sitovasti sovittu. Jos kaupan tekemisestä on sitovasti sovittu esimerkiksi siten, että asunto-osakkeen osalta ostotarjous on hyväksytty, ei välitysliike saa ottaa uusia tarjouksia vastaan. Siinäkään tilanteessa, jossa ostajaehdokas on tehnyt ehdollisen ostotarjouksen, sulut, esimerkiksi oman asunnon myynti tai lainansaanti, sulut päättyy, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt, välitysliike ei saa ottaa vastaan uusia ostotarjouksia. Edellä mainitussa tilanteessa ei kohteen markkinointikaan ole sallittua. Myös kohteen ilmoittaminen myyty on kielletty. Mikäli kohteen poistaminen ilmoituksesta on mahdotonta, kohdetta voidaan poikkeuksellisesti ilmoitella merkinnöin ostotarjous hyväksytty. Mikäli myyjä on hyväksynyt ostajan ehdollisen ostotarjouksen myös omalta osaltaan ehdollisena sulut, Varannut itselleen oikeuden hyväksyä muita ostotarjouksia kyseenomaisena aikana, sulut päättyy. Välitysliike on oikeutettu markkinoimaan kohdetta normaalisti ja ottamaan vastaan uusia ostotarjouksia. Asunto on myyty. Välitysliike saa markkinoida vain sellaisia asuntoja, joista välitysliikkeellä on myyntitoimeksianto. Jo myytyjen asuntojen markkinointi on kiellettyä. Näin ollen myydyn kohteen ilmoittaminen myytyn merkinnällä on kiellettyä. Myyty tai varattu merkinnän käyttö on poikkeuksellisesti sallittua seuraavissa tilanteissa. Myytyn merkinnän käyttö on poikkeuksellisesti sallittua. Kohdeilmoitus on jo jätetty esimerkiksi sanomalehteen ja vasta sen jälkeen asunnosta tulee käsirahallinen ostotarjous. Ostotarjous, sulut alkaa, mukaan luettuna ehdollinen ostotarjous, sulut päättyy. Hyväksytään tai asunnosta tehdään kauppa. Mikäli ilmoituksen poistaminen on tällöin mahdotonta tai se aiheuttaa kohtuttoman suuria kustannuksia, kohteen päälle voi merkitä näkyviin myyty. Mikäli ilmoituksen poistaminen on mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia, välitysliikkeen on poistettava kohde ilmoituksestaan. Varattu merkinnän käyttö on poikkeuksellisesti sallittua. Asunnon varaaminen on mahdollista vain uudiskohteiden ennakkomarkkinoinnin aikana. Tällöin kohteen ilmoituksen voidaan varaussopimuksen syntymisen jälkeen merkitä poikkeuksellisesti varattu. Muissa tilanteissa kohteen varaaminen ei ole mahdollista. Tällaisella varauksella ei ole juridista merkitystä. Tämän vuoksi markkinoinnissakaan ei muulloin saa käyttää varattu-merkintää. 2.4.2 Referensseistä kertominen markkinoinnissa. Välitysliike voi omaa toimintaa markkinoidessaan kertoa jo myydyistä kohteista. Liike voi tehdä luettelon myydyistä kohteista tai laittaa ilmoitukseen vain myytyjä kohteita. Ilmoituksesta tulee tällöin ilmetä selkeästi, että kohteet on myyty sekä myynnin ajankohta, sulut, esimerkiksi viimeisen kahden kuukauden aikana myydyt, sulut päättyy. Liikkeen pitää hankkia sekä ostajan että myyjän kirjalliset suostumukset. Myytävänä olevat ja myydyt kohteet tulee markkinoinnissa pitää aina erillään toisistaan. 2.5. Välityspalvelun hinnan ilmoittaminen. Välitysliikkeen on hintamerkintäasetuksen mukaan pidettävä palveluhinnasto esillä liikehuoneistossa ja omilla internetsivuillaan. Hinnasto on esitettävä siten, että se on kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolella. Hinnasto voidaan esittää esimerkiksi liikehuoneiston ikkunassa, mainostelineessä tai muulla vastaavalla tavalla. Palvelumarkkinoinnissa ei tarvitse ilmoittaa hintaa. Jos hinta ilmoitetaan, se on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla. Ilmoitetun kokonaishinnan tulee sisältää myös arvonlisäveron osuus. Ilmoituksesta on lisäksi käytävä ilmi, mistä summasta välityspalkkio peritään. Sulut, kauppahinnasta tai velattomasta kauppahinnasta, sulut päättyy. Lyhenteitä voidaan käyttää, kunhan merkinnät ovat riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä. Arvonlisäveron hinta voidaan ilmoittaa esimerkiksi seuraavasti. Välityspalkki on 4 prosenttia velattomasta kauppahinnasta. Kaikki palkkioperusteet on mainittava, eli jos prosenttiperusteiseen palkkioon liittyy minimipalkkio, tulee molemmat perusteet ilmoittaa. Esimerkiksi välityspalkki on 4 prosenttia velattomasta kauppahinnasta, vähimmäispalkkio 3000 euroa. Jos välitysliike peri palkkion lisäksi korvauksen, esimerkiksi asiakirjojen hankkimisesta, on korvauksen peruste ja määrä ilmoitettava. Esimerkiksi välityspalkki on 4 prosenttia velattomasta kauppahinnasta plus asiakirjakulut enitään 500 euroa. Jos välitysliikeperikorvauksen korvauksen esimerkiksi asiakirjojen hankkimisesta, vaikka varsinaista palkkioperustetta ei olisi syntynyt, on korvauksen peruste ja määrä ilmoitettava. Esimerkiksi välityspalkki on 4 prosenttia velattomasta kauppahinnasta, jos ei kauppaa, korvausasiakirjakuluista asiakirjakuluista enitään 500 euroa. Välityspalvelun hinnan ilmoittaminen pelkästään siten, että käytetään sanaa alkaen esimerkiksi välityspalkkiota alkaen 3 prosenttia, ei ole sallittua. Sen sijaan välityspalvelun hinta voidaan ilmoittaa esimerkiksi siten, että välityspalkkio asunto-osakkeet 4 prosenttia, kiinteistöt 5 prosenttia, minimi 3000 euroa tai sopimuksen mukaan, jolloin välityspalkkion määrästä voidaan sopia vapaasti. Jos välitysliike markkinoi ilmaista hintaarviota, on tällaisen arvion pyytäjälle selkeästi ilmoitettava, että kysymys on pelkästään myyntiä vartin pyydettävästä hintaarviosta eikä varsinaisesta kirjallisesta arviolausunnosta. Kolme. Toimeksiantosopimus. 3. Toimeksiantosopimus 3.1. Toimeksiantosopimuksen muoto Välityslain viidennen pykälän mukaan toimeksiantosopimus on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntaa. Toimeksiantosopimuksen muotoa koskevat määräykset koskevat myös toimeksiantosopimuksen jatkamista. Välityslakiin on kirjattu vain sopimukseen sisällyttävät välttämättömät sopimusehdot. Välitysalalla on yleisesti käytössä kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät toimeksiantosopimuksen ehdot. Sopimus koostuu erillisestä sopimusosasta ja selostusliitteestä. Hyvä välitystapa edellyttää näiden tai sisällöltään vastaavien sopimusehtojen käyttämistä. Käytännössä sopimus tehdään valmiille lomakkeelle ja osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus. Toimeksiantajan tulee saada sopimuksesta oma kappaleensa. Toimeksiantosopimus voi olla voimassa, vaikka selostusliitettä ei ole vielä täytetty, mutta kohteen markkinointia ei saa aloittaa ennen selostusliitteen asianmukaista täyttämistä. Välityslain mukaan on mahdollista tehdä sähköinen toimeksiantosopimus siten, että sopimusehtoja ei voida yksipuolisesti muuntaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Jos sopimus tehdään sähköisesti, toimeksiantajalla tulee olla mahdollisuus esimerkiksi tulostaa sopimusehdot tai tallentaa ne tietokoneensa muistiin. Sopimusehtojen pitäminen saatavilla esimerkiksi internetissä ei ole riittävää. Sähköinen toimeksiantosopimus tulee allekirjoittaa tietoyhteiskuntakaaren tarkoittamalla tavalla siten, että sisällön muuttumattomuus on varmistettavissa. Sähköinen sopimus voidaan allekirjoittaa esimerkiksi vahvalla sähköisellä tunnistusvälineellä. Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös siten, että toimeksiantosopimus allekirjoitetaan välitysliikkeen puolesta ja skannataan se asiakkaalle, joka tulostaa skannatun toimeksiantosopimuksen, allekirjoittaa sen sekä skannaa allekirjoitetun toimeksiantosopimuksen välitysliikkeelle takaisin. Kuten edellä todettiin, on toimeksiantosopimus tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Välitysliike ei voi mahdollisessa kuluttaja-asiakkaan kanssa syntyvässä riitatilanteessa verota suulliseen sopimukseen. Välitysliikkeen edun mukaista on sopia kaikissa toimeksiantosopimuksen ehdoista kirjallisesti. Välityskohteen hinnan ja muiden välityskohdetta koskevien sopimusehtojen muutoksista voidaan kuitenkin välityssopimuksen voimassa ollessa sopia muullakin tavoin. Tällaisista välityskohteen hintaa ja maksuehtoja sekä vapautumista koskevien ehtojen muutoksistakin on silti syytä sopia todisteellisesti. Sulut alkaa esim. kirjallisesti tai sähköpostitse sulut päättyy, koska näyttötaakka sopimuksen sisällön muutoksista on välitys liikkeellä. 3.2. Toimeksiantosopimuksen sisältö. Toimeksiantosopimus sisältää muun mm. muassa perustiedot välitettävästä asunnosta ja myyjästä. Siinä sovitaan myös sopimuksen kestosta, välitysliikkeen oikeudesta palkkioon eri tilanteissa sekä välitysliikkeen oikeudesta vastaanottaa käsiraha. Lisäksi toimeksiantosopimuksessa on hyvä sopia kohteen markkinointitavoista, käytettävistä medioista ja markkinoinnin toistuvuudesta. Sulut, lehdet, internet, esittelyt ynnä muut. Sulut päättyy. Sekä välitysliikkeen oikeudesta kuvata kohdetta ja kuvaa materiaalin käyttämisestä. Mikäli välitysliike kerää näytöllä kävijöiden henkilötietoja toimeksiantajan pyynnöstä, on tästä sovittava erikseen. Tällöin on otettava huomioon Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain vaatimukset, jonka vuoksi menettely ei ole suositeltavaa. Välitysliikkeen edustajan tulee käydä sopimus huolellisesti läpi toimeksiantajan kanssa, riippumatta siitä, missä muodossa toimeksiantosopimus on tehty. Välitysliikkeen edustajan tulee pyrkiä varmistumaan siitä, että toimeksiantaja ymmärtää, mihin hän on sitoutumassa. Toimeksiantosopimuksessa tai sen liitteenä tulee hyvän välitystavan mukaan olla toimeksiantajan antama selvitys kohteen ominaisuuksista. Tämä selvitys on yleensä joko itse sopimuslomakkeessa tai sen osana olevassa selostusliitteessä. Selostusliitettä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.3. 3.3. Toimeksiantosopimuksen kesto. Toimeksiantosopimuksen kestosta on aina sovittava. Lain nimenomaisen säännöksen mukaan toimeksiantosopimus voi olla kerrallaan voimissa enintään neljä kuukautta. Sopimus voidaan tehdä joko määräajaksi tai vaihtoehtoisesti toistaiseksi irtisanomista edellyttävänä ilman sovittua päättymispäivää. Irtisanomista edellyttävä sopimus voi olla voimassa esimerkiksi kuukauden kerrallaan, ellei toimeksiantaja irtisanno sitä 10 päivää ennen sopimuksen päättymistä. Tällöinkin enimmäis voimassaoloaika on neljä kuukautta. Sopimusta voidaan jatkaa edellä mainitun neljän kuukauden määräajan jälkeen. Jatkossa sopimisen on kuitenkin tapahduttava samassa muodossa kuin toimeksianto-sopimuksesta sopimisen. Varsinaista uutta sopimusta ei kuitenkaan ole pakko tehdä vaan aikanaan solmittua sopimusta voidaan jatkaa sopimalla siitä alkuperäisen toimeksianto-sopimusasiakirjaan tehdyllä merkinnällä tai erillisellä liitteellä. Pelkkä puhelimitse tai sähköpostista sovittu sopimuksen jatkaminen ei täytä lain vaatimuksia. Katso tarkemmin 3.1. Merkinnän tai erillisen liitteen tulee ole molempien osapuolten allekirjoittama. Sopimuksen jatkaminen on mahdollista aikaisintaan silloin, kun sopimusta on jäljellä yksi kuukausi. 3.4. Kotimyynti Lain mukaan kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään muualla kuin elinkeinoharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Kotimyynin ei siis nimestä huolimatta tarvitse tapahtua ainoastaan kuluttajan kotona. Kotimyynti on kaikki välitysliikkeen toimiston ulkopuolella tapahtuva toimeksiantosopimusten solmiminen kuluttajan kanssa. Sillä ei ole merkitystä, kumman aloitteesta sopimus tehdään. Kotimyynnistä on kyse esimerkiksi silloin, kun välittäjä saapuu kuluttajan pyynnöstä tämän kotiin ja samassa yhteydessä osapuolet solmivat toimeksiantosopimuksen. Kotimyynnistä on kyse myös silloin, kun sopimus tehdään välitysliikkeen toimitiloissa, tai etäviestimällä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole välitysliikkeen toimitila. Kotimyyntitilanteissa kuluttajalle on annettava kuluttajasuojelain mukaiset ennakkotiedot palvelusta, peruuttamisohje ja lomake sekä jäljennössopimuksesta. Kuluttajalla on tällöin 14 päivää aikaa peruttaa tekemänsä sopimus syytä ilmoittamatta. Peruuttamisesta on ilmoitettava esimerkiksi peruuttamislomakkeella tai muulla sellaisella ilmoituksella, josta käy selvästi ilmi kuluttajan halu peruttaa sopimus. Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Pyyntö voi tapahtua esimerkiksi niin, että toimeksiantosopimuksesta raastitaan kohta, jossa kuluttaja pyytää palvelun suorittamista, suorittamisen aloittamista välittömästi. Kuluttaja voi käyttää peruttamisoikeutta, vaikka palvelun suorittaminen olisi hänen pyynnöstään aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällöin kuluttajan on kuitenkin maksettava välitysliikkeelle sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Kohtuullisena korvauksena pidetään määrää, joka on suhteessa siihen, minkä verran toimeksiantosopimuksesta on täytetty siihen mennessä, kun toimeksiantaja on ilmoittanut peruuttavansa toimeksiantosopimuksen, kun vertauskohtana toimeksiannosopimuksen toimeksiantosopimuksen täyttäminen kokonaisuudessaan. Jos kuluttaja ei ole pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajalle ei ole maksuvelvollisuutta osittain tai kokonaan suoritetusta palvelusta. Kuluttajalla ei ole peruttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttaja on pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista peruttamisaikana. Lisäksi edellytyksenä on, että kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa. Jos riittäviä tietoja tai peruttamislomaketta ei ole annettu, kuluttajalla on yhden vuoden ja 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Tällöin kuluttajalla ei myöskään ole maksuvelvollisuutta osittain tai kokonaan suoritetusta palvelusta. Jos välitysliike korjaa puutteen, on toimeksiantajalla 14 vuorokauden peruuttamisoikeus laskettuna oikaisun ajan kohdasta. Kotimyynnistä on kyse myös silloin, kun toimeksiantosopimuksen jatkosta sovitaan kuluttaja-asiakkaan kanssa muualla kuin välitysliikkeen toimipaikassa. 3.5. Etämyynti. Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutus sopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Etämyyntisopimuksen tekemiseen käytetään etäviestintä, jolla tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa ja muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Asiakkaalle on etämyynnissä annettava kotimyyntiä vastaavasti ennakkotiedot palvelusta, peruuttamisohje ja lomake sekä vahvistustehdystä sopimuksesta. Myös etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa vahvistusilmoituksen saamisesta. 3.6. Toimeksiantajan suorittama toimeksiantosopimuksen irtisanominen. Toimeksiantajan irtisanomisoikeus voi perustua toimeksiantosopimuksen ehtoon, tai lain tarkoittamaan olosuhteiden muutokseen. Toimeksiantajan suorittaman irtisanomisen muodolle ei ole asetettu mitään vaatimuksia. Toimeksiantaja voi irtisanoa sopimuksen esimerkiksi sähköpostilla tai jopa suullisesti. Jos irtisanomisen toimittamisesta tulee erimielisyys, on toimeksiantajan kyettävä osoittamaan irtisanomisen tapahtuneen. Suositeltava on siis aina, että irtisanomisessa käytetään kirjallista muotoa, esimerkiksi sähköpostia. Kaikissa irtisanomistilanteissa välitysliikkeen tulee kirjallisesti ilmoittaa vastaanottaneensa irtisanomisilmoituksen ja samalla ilmoittaa käsityksensä sopimuksen päättymisajankohdasta ja mahdollisista vaatimuksistaan. Välitysliikkeen on aina vastattava kirjallisesti myös toimeksiantajan suullisesti tekemään irtisanomisilmoitukseen. Olosuhteiden muutoksista johtuva irtisanominen. Lain mukaan toimeksiantajalla on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa voimassa oleva sopimus päättymään välittömästi kesken sopimuskauden, riippumatta siitä, mitä sopimuksessa on irtisanomisesta sovittu. Laissa tarkoitetut syyt ovat odottamattomia, lähinnä työ- ja perhe-elämään liittyviä olennaisia olosuhteiden muutoksia. Tällaisia ovat muun mm. muassa toimeksiantajan sairastuminen tai kuolema, Toimeksi lähiomaisen tai tähän verrattavan läheisen henkilön sairastuminen tai kuolema ja lain tai viranomaisen toimenpide. Toimeksiantajalla on oikeus irti sanoa toimeksiantosopimus myös, jos toimeksiantosopimus muusta hänestä riippumattomasta syystä muuttuu hänelle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksen mukaiseksi. Kun kyseessä on ostotoimeksianto tai vuokralle ottamista koskeva toimeksianto, Laissa tarkoitettu muu syy voi olla esimerkiksi lomautus tai irtisanominen, joka heikentää merkittävästi toimeksiantajan mahdollisuuksia vastata kaupasta tai vuokrasopimuksesta aiheutuvista velvoitteista. Syynä voi olla myös sopintojen aloittaminen tai työpaikan saaminen toiselta paikkakunnalta. Myyjällä voi olla oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus esimerkiksi, jos odottamattomien työhön tai perhe liittyvien syiden takia Tämä tarvitsee välityskohteen omaan tai lähiomaisen käyttöön. Tällaisessa tilanteessa välitysliikkeellä on oikeus saada korvaus tavanomaisista markkinointi-, asiakirjojen hankkimis- ja esittelykustannuksista. Varsinaisen välityspalkkion ei kuitenkaan ole oikeutta. Tätä poikkeuksellista irtisanomisoikeutta ei toimeksiantajalla tai toimeksiantajan kuolinpesällä kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun toimeksiantaja on hyväksynyt välitettävästä kohteesta tehdyn ostotarjouksen. Jos toimeksiantaja irtisanoo toimeksiantosopimuksen ilman, että hänellä on sopimukseen perustuvaa oikeutta tai edellä kerrottuja laissa määriteltyjä erityisiä perusteita, on kyse sopimusrikkomuksesta. Tästä sopimusrikkomuksesta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Toimeksiantajan suorittama toimeksiantosopimuksen purkaminen. Jos välitysliikkeen suorituksessa on virhe, toimeksiantajalla on oikeus purkaa toimeksiantasopimus. Toimeksiantajalla ei ole tätä oikeutta kuitenkaan sen jälkeen, kun toimeksiantaja on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn ostotarjouksen. Sopimusta ei saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen. Toimeksiantajalla voi olla oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamisesta, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. 3.8. Välitysliikkeen oikeus irtisanoa tai purkaa toimeksiantasopimus. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta irtisanoa toimeksiantosopimusta, ellei siitä ole sovittu. Välitysliikkeellä voi kuitenkin olla oikeus purkaa toimeksiantosopimus, mikäli toimeksiantaja rikkoo olennaisesti toimeksiantosopimusta. Olennaisesta sopimusrikkomuksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun toimeksiantaja perusteettomasti estää esittelyn pitämisen tai antaa vääriä tietoja, taikka jättää antamatta tiedossaan olevia toimeksiannon hoitamiseen liittyviä tietoja. Ennen sopimuksen purkamista välitysliikkeen tulee kuitenkin huomauttaa toimeksiantajaa sopimusrikkomuksesta ja sen seuraamuksesta. Purkamisesta tulee ilmoittaa toimeksiantajalle kirjallisesti. Sopimusrikkomuksesta voi seurata myös vahingonkorvausvelvollisuus. Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus purkaa toimeksiantosopimus jos välitystehtävän suorittaminen tulee sopimusosapuolista riippumattomista ulkopuolisista syistä mahdottomaksi. 3.9. Välityspalkkio. Välitysliikkeellä on aina oltava voimassa oleva toimeksiantosopimus, jotta se olisi oikeutettu välityspalkkioon. Välityspalkkion maksaa aina toimeksiantaja. Ostajan tekemä toimeksiantosopimus ja myyjän tekemä myyntitoimeksiantosopimus voivat joskus kohdata siten, että osapuolet tekevät kaupan keskenään välitysliikkeen välityksen. Tällöin välitysliike saa periä osapuolilta vain yhtä välityspalkkiota vastaavan määrän. Jos kyseessä kuitenkin on kaksi herillistä itsenäistä myyntitoimeksiantoa, jotka kohtaavat myöhemmin, sulut, toisin sanoen toimeksiantajat vaihtavat kohteita, sulut päättyy. Välitysliike saa periehän välityspalkkio molemmilta toimeksiantajilta erikseen. 3.10. Jälkipalkkio Poikkeuksena voimassa olevan toimeksiantosopimuksen vaatimuksesta on välitysliikkeellä oikeus niin sanottuun jälkipalkkioon. Toimeksiantosopimus voi sisältää ehdon välitysliikkeen jälkipalkkio tilanteessa, jossa kauppasopimus tehdään kuuden kuukauden kuluessa toimeksiantosopimuksen päättymisestä. Jos välitysliikkeen toimenpiteet ovat toimeksiantosopimuksen voimassaoloa aikana, jolloin olennaisesti vaikuttanut sopimuksen syntymiseen, toimenpiteiden on pitänyt tapahtua toimeksiantosopimuksen voimassaoloa aikana. Jos välitysliike on antanut asunnosta esitteen, näyttänyt sitä ja käynyt ostoneuvotteluja asiakkaan kanssa, kysymys on yleensä olennaisesta vaikuttamisesta kaupan syntymiseen. Pelkästään esittelyssä käynti- tai kohdetta koskevien tietojen antaminen ei riitä jälkipalkkiooikeuden syntymiseen. Jos toimeksiantaja on sopimuksen päättymisen jälkeen tehnyt toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa ja kauppa- tai vuokrasopimus tehdään tämän toimesta, toimeksiantaja on velvollinen maksamaan palkkion ainoastaan jälkimmäiselle välitysliikkeelle. Välitysliikkeiden on tällöin jaettava maksettu palkkio suoritustensa mukaisessa suhteessa. Suoritusten suhdetta arvioitaessa on otettava huomioon ainakin välitysliikkeiden esittelyyn, esitteen laatimiseen, ostoneuvotteluihin, tarjousten vastaanottamiseen ja hyväksyttämiseen käyttämä työmäärä sekä lopulliseen kauppaan johtaneet välittömät toimenpiteet kauppakirjan laatimisineen ja kaupan tekoon toimineen. Lisäksi on tapauskohtaisesti otettava huomioon välitysliikkeen esimerkiksi ilmoituskulujen muodossa toimeksiannon hoitamisen sijoittamat kustannukset. Palkkion jakamisen perusteita ei ole lainsäädännössä tarkemmin määritelty. Jakoa harkittaessa voidaan ottaa huomioon kaikki asiasta saatava selvitys tarkastellen sekä toimeksiantosuhteen hoitamista kokonaisuudessaan että kyseisen ostajaehdokkaan osalta tehtyjä suorituksia. Jaettava palkki on toteutuneen kaupan osalta sovittu palkkio. Silloin kun ensimmäisen välitysliikkeen palkkio olisi ollut jälkimmäistä toteutunutta palkkiota suurempi, tällä ei ole katsottavaa olevan vaikutusta jaettavan palkkion määrään. Jako on tällöinkin suoritettava käyttään perusteena myöhempää alempaa välityspalkkiota. Mikäli on näytettävissä, että jälkimmäinen välitysliikkeen kanssa tehty toimeksiantosopimus ei vastaa tosiasioita, vaan sopimuksen tarkoituksena on ollut välttää tai pienentää ensimmäiselle välitysliikkeelle maksettavaa palkkiota, myyjä on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan ensimmäiselle välitysliikkeelle saamatta jäävän osan sen kanssa alun perin sovitusta palkkiosta. 3.11. omaan lukuun tehdyt kaupat ja välityspalkkio. Mikäli kauppa tehdään välitysliikkeen omaan tai sen palveluksessa olevan lukuun, kohdetta tulee olla markkinoitu mediassa julkisesti ennen nostotarjouksen tekemistä. Kohteesta tulee lähtökohtaisesti pitää ainakin yksi julkinen esittely, ellei toimeksiantajan kanssa ole toisin sovittu. Mikäli kauppa tehdään välitysliikkeen omaan tai se Mikäli kauppa tehdään välitysliikkeen omaan tai sen palveluksessa olevan lukuun, välitysliikkeellä ei ole oikeutta välityspalkkioon. Hyvän välitystavan mukaista ei ole sellaista järjestelyssä sopiminen, että toimeksiantajan vastapuoli maksaa välityspalkkion toimeksiantajan puolesta, tai että toimeksiannossa myyjän saama kauppahinta on välityspalkkion verran pienempi. Välitysliikkeen palveluksessa oleviin ei rinnasteta heidän lähisukulaisiaan, Sukulaisuus voi kuitenkin olla sellainen välitysliikkeen valvottavana oleva erityinen etu, josta välittäjän on ilmoitettava toimeksiantajalle. Hyvän, välity hyvän välitystavan vastaista on, että välitysliikkeen edustaja hoitaa itse osaksikaan omistamansa kohteen välitystehtävää. 3.12. Toimeksiantasopimuksen todellisuus. Toimeksiantasopimuksen on oltava todellinen, jotta toimeksiantaja olisi velvollinen maksamaan välityspalkkion. Todellisuudella tarkoitetaan sitä, että välitysliikkeen on aidosti tarkoitus tehdä välitystyötä tämän toimeksiantajan hyväksi. Toimeksiantasopimusta ei siis ole tehty vain välityspalkkion velvoittamiseksi. Jos välityskohteesta kiinnostunut ottaa lehtiilmoituksen tai muun markkinoinnin perusteella yhteyttä välitysliikkeeseen ja tekee kaupan, tai vuokrasopimuksen, on selvää, että ostajan tai vuokraasunnon hakijan kanssa hetkeä ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitusta tehty toimeksiantosopimus ei ole todellinen. Toimeksianto ei myöskään ole todellinen, jos välitysliike esimerkiksi vaatii ostajaa tekemään ostotoimeksiantosopimuksen tilanteessa, jossa välitysliikkeellä on myynti toimeksiantosopimus ostajan toiveita vastaavasta kohteesta. Hyvän välitystavan vastaista onkin esimerkiksi se, että esiteltävänä olevan kohteen näkeminen ehtona on ostotoimeksiantosopimuksen tekeminen esiteltävänä olevasta kohteesta. Hyvän välitystavan vastaista on myös se, että esiteltävän kohteen näkemisen ehtona on myyntitoimeksiantosopimuksen tekeminen kohteesta kiinnostuneen omasta asunnosta. 3,13. Ostotoimeksiantosopimus. Ostotoimeksiantosopimuksesta. Ostotoimeksiantosopimus on laadittava samassa muodossa kuin myyntitoimeksiantosopimus, eli kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntaa ja että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Toimeksiantosopimuksen muotoa koskevat määräykset koskevat myös ostotoimeksiantosopimuksen. Jatkamista. Ostotoimeksianta-sopimuksen pitää sisältää toimeksiantajan tiedot, haettavan kohteen tiedot, muun muassa kohteen sijainti ja muut ominaisuudet sekä mahdolliset toimeksiantajan erityistoiveet, kaupan ehtoihin liittyvät tiedot, välitysliikkeen tehtävät toimeksiantoon liittyen, välitysliikkeen oikeus palkkioon ja kulukorvaukseen eri tilanteissa ja sopimuksen voimassaoloaika. Ostotoimeksiantosopimuksessa on sovittava, annetaanko välitysliikkeen tehtäväksi etsiä toimeksiantajalle ostettavaksikin huoneisto kautta kiinteistö yksin oikeudella, vai onko toimeksiantajalle rinnakkaisosto-oikeus. Sopimuksesta on hyvä sopia myös siitä, miten toimeksiantajalle tarjottavia kohteita etsitään. Ostotoimeksiantosopimusta solmittaessa tulee huomioida koti- ja etämyyntisäännökset. Välitysliikkeen tulee huomioida myös rahanpesulain mukaiset velvoitteet koko toimeksiajan hoitamisen ajan. Sulut, muun muassa asiakkaan tunteminen, sulut päättyy. Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle. Välitysliikkeellä on välityslain kahdeksannen pykälän perusteella tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle, eli ostotoimeksiantosopimuksen tilanteessa ostajalle. Kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostotoimeksiantosopimuksen tekemiseen, on annettava ennen sopimuksen tekoa. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi selvitys varainsiirtoverotuksesta, hintatasosta, markkinatilanteesta sekä arvio kohteen etsintäajasta. Markkinointi. Kuluttajille suunnattuihin ostoilmoituksiin sovelletaan kuluttajansuojalakia, mutta niihin ei sovelleta asuntomarkkinointiasetusta. Välitysliikessä saa harjoittaa niin sanottua ostajat valmiina markkinointia. Esim. Ilmaisut, ostajat valmiina tai asiakkaani etsii silloin, kun markkinoinnin taustalla on todellinen ostotoimeksiantosopimus. Tällöin palkkion maksaa toimeksiantajana oleva ostaja. Kun ostajalta on olemassa ostotoimeksiantosopimus, välitysliike ei saa edellyttää myyjältä on tekemistä kaupan syntymiseksi tämän ostajan kanssa. Hyvän välitystavan mukaista ei ole soittaa sellaisille itsemyyjille, jotka ovat kirjannet ilmoituksensa kiellon ei-välittäjille tai vastaavan merkinnän. Välitysliike saa tällaisessa tilanteessa kuitenkin olla ilmoittajan yhteydessä silloin, kun välitysliikkeellä on ostotoimeksiantosopimus ja yhteydenoton tarkoituksena on kysyä tietoja ostajaa varten. Selonottovelvollisuus. Välitysliikkeellä on ostotoimeksiantosopimustilanteissa yhtäläinen selonottovelvollisuus kuin myyntitoimeksiantotilanteissa. Selonottovelvollisuus pitää sisällään myyjän haastattelun, kohteen katselmus, asiakirjojen ja selvitysten hankkiminen. Kun sellainen kohde löytyy, joka saattaa vastata ostotoimeksianton kriteerejä, välitysliike voi tehdä alustavan katselmuksen kohteeseen yksin, tai yhdessä toimeksiantajan kanssa ilman, että kaikki edellä mainitut selonottovelvollisuuden osa-alueet on täytetty. Välitysliikkeen tulee tehdä selväksi myyjälle, että kohdetta etsitään ostotoimeksiantosopimuksen tehneelle, ja että välitysliike antaa kohteen tiedot toimeksiantajalle, mikäli kohde on toimeksiantajaa kiinnostava. Mikäli kohde vaikuttaa katselmuksen jälkeenkin kiinnostavalta, tulee välitysliikkeen viimeistään tässä vaiheessa hankkia kohteesta samat asiakirjat ja selvitykset kuin myyntitoimeksiantosopimustilanteissa. Kohdetta selvittäessä, eli täyttää kaikki edellä kuvatun selonottovelvollisuuden osa-alueet. Koska ostajalle tarjottava kohde ei ole välitysliikkeellä myynnissä, ei sen myyntiin sovelleta asuntomarkkinointiasetusta, eli kohteesta ei tarvitse laatia asuntomarkkinointiasetuksen mukaista myyntiesitettä. Kohteen selvittämisen jälkeen välitysliikkeen on kuitenkin laadittava toimeksiantajalle myyntiesitettä vastaava seloste tarjottavan kohteen ominaisuuksesta. Mikäli kohteen myyjä on tehnyt myynnistä toimeksiannon välitysliikkeen kanssa, saadaan asiakirjat ja myyntiesite tältä välitysliikkeeltä. ostajan välitysliikkeen tulee käydä esimer esimerkiksi asiakirjat ja myyntiesite huolellisesti läpi. Ja jos sillä on aiheutta epäillä niiden tietoja, on selvitettävä tietojen todenperäisyys. Sulut, erityinen selonottovelvollisuus, sulut päättyy. Ostoneuvotteluvaihe, tiedonantovelvollisuus ostajalle. Välitysliikkeen on kohdetta tarjotessaan on annettava ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen seloste- tai myyntiesite kohteesta. Kaikki asiakirjat sekä muu selvitys on annettava toimeksiantajalle ennen ostotarjouksen tekemistä, ja hänelle on varattava riittävä aika perehtyä niihin. Tarjousmenettely. Välitysliike laatii ostotarjouksen. Mikäli kohteen myyjä on tehnyt myyntitoimeksiantosopimuksen ja myyjän välitysliike laatii tarjouksen, tulee ostajan välitysliikkeen tarkastaa, että tarjous on ostajan etujen mukainen. Mikäli myyjä ei ole tehnyt kohteesta myyntitoimeksiantosopimusta, välitysliikkeen tulee huomioida, että se voi välityslain perusteella säilyttää käsirahan ainoastaan myyjän lukuun. Myyjällä ei ole ostajan välitysliikkeen kanssa toimeksiantosopimusta, joten ostajan välitysliike ei voi ottaa käsirahaa myyjän lukuun. Tämän vuoksi tarjouksen voidaan sisällyttää ainoastaan ehto-vakiokorvauksesta. Jos kohteen myyjä on tehnyt myyntitoimeksi voi myyjän välitysliike säilyttää käsiraha myyjän lukun ja tällöin tarjoukseen voidaan sisällyttää myös käsirahaehto. Tarjousmenettelyyn soveltuvat samat säännöt kuin myyntitoimeksi Jos kohteen myyjällä ei ole kohteesta myyntitoimeksiantosopimusta, Ostajan välitysliikkeen velvollisuutena kertoa sekä toimeksiantajalle että ostotarjouksen tekijälle että myyjälle ostotarjoukseen ja sen hyväksymiseen sekä mahdolliseen ehdollisuuteen liittyvistä kysymyksistä, ottaen huomioon molempien osapuolten edut. Välitysliikkeen on kerrottava molemmille tarjouksen osapuolille muun muassa vakiokorvauksen mahdollisesta konkretisoitumisesta sekä sen oikeusvaikutuksista. Kaupanteko. Kohteen myyjä on tehnyt myyntitoimeksiannon kohteen myynnistä välitysliikkeen kanssa. Mikäli kohteen on tehnyt myyntitoimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, myyjän välitysliike huolehtii kaupantekoon valmistautumiseen liittyvistä toimista sekä kaupantekotilaisuuteen liittyvistä toimista. Myyjän välitysliike laatii myös kauppakirjaa. Tällöin ostajan välitysliikkeen on tarkastettava kauppakirja ja huomioitava ostajan edut. Myyjä myy kohdeta itse. Kun kohteen myyjä ei ole tehnyt myynti toimeksiantosopimusta kohteen myymiseksi, vaan myy kohdetta itse ostajan välitysliikkeen velvollisuutena on huolehtia kaikista kaupantekoon liittyvistä toimista. Välitysliikkeen tulee huolehtia siitä, että kaupanteossa on kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Välitysliikkeen tulee muutoinkin huolehtia kauppakirjan laatimisesta ja tekotilaisuudesta, kuten myynti toimeksiantosopimuksissa. Välityspalkkio Välitysliikkeellä on aina oltava voimassa oleva toimeksiantosopimus, jotta se olisi oikeutettu välityspalkkion ostajalta. Välityspalkkion maksaa aina toimeksiantaja. Ostajan tekemä ostotoimeksiantosopimus ja myyjän tekemä toimeksiantosopimus voivat joskus kohdata siten, että osapuolet tekevät kaupan keskenään saman välitysliikkeen välityksin. Tällöin välitysliike saa periä osapuolilta vain yhtä välityspalkkiota vastaavan määrän. Jos kaupan kohteena on asuntoosake, joka voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan lunastaa, välitysliikkeen on kerrottava ostajalle ennen ostotarjouksen tekemistä, että välityspalkkion maksuvelvollisuus syntyy, vaikka joku kaupan teon jälkeen lunastaisi kohteen ostajalta itselleen onlastuslausakkeen perusteella. Jälkipalkkio. Ostotoimeksiantosopimus voi sisältää ehdon välitysliikkeen jälkipalkkio tilanteessa, jossa kauppasopimus tehdään kuuden kuukauden kuluessa ostotoimeksiantosopimuksen päättymisestä. Jos välitysliikkeen toimenpiteet ovat toimeksiantosopimuksen voimassaolon aikana olennaisesti vaikuttaneet sopimuksen syntymiseen, toimenpiteiden on pitänyt tapahtua ostotoimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana kaupan teon jälkeen. Kohteen myyjä on tehnyt myyntitoimeksiannon kohteen myynnistä välitysliikkeen kanssa. asuntosakkeen kaupassa, riippumatta siitä, onko järjestyksessä lunastuslausake, tulee myyjän välitysliikkeen toimittaa yhtiölle tarvittavat asiakirjat viipymättä osakeluettelon merkinnän tekemistä varten. Ostajan välitysliikkeen tulee varmistua siitä, että asiakirjat on toimitettu asunto-osakeyhtiölle pyytämällä kuittaus myyjän välitysliikkeeltä esimerkiksi sähköpostitse asiakirjojen toimittamisesta. Jos yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, myyjän välitysliikkeen tulee toimittaa ostajan välitysliikkeelle isännöitsijän antamat tieto lunastusajan päättymisajan kohdasta. Lisäksi ostajan välitysliikkeen on selostettava ostajalle lunastuksen kulku yleisellä tasolla. Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksineen kaupassa ostajan välitysliikkeen tulee antaa ohjeet ostajalle lainhuudon ja kirjaimisen hakemiseen sekä varainsiirtoveron maksamiseen. Katso tarkemmin välitysliikkeen velvollisuuksista kohdassa 9.3.3. Maksuehtokaupoissa kaupoissa myyjän välitysliike lähtökohtaisesti valvoo kauppahinnan maksamisen. Ostajan välitysliike valvoo lähtökohtaisesti, että osakekirja siirto tai panttikirjat siirtyvät sovitun mukaisesti. Myyjä myy kohdetta itse. Asunto-osakkeen kaupassa ostaja-välitysliike ilmoittaa kaupan teon jälkeen tapahtuneesta luovutuksesta asunto-osakeyhtiölle sekä toimittaa yhtiölle tarvittavat asiakirjat osakelluettelon merkinnän tekemistä varten. Osakekaupoissa välitysliike huolehtii myöskin varainsiirtoveron maksun valvomisesta ja varainsiirtoveron ilmoituksesta, kuten myyntitoimeksiantotilanteissa. Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksinen kaupassa ostajan välitysliikkeen tulee antaa ostajalle lainhuudon ja kirjaamisen hakemiseen sekä varainsiirtoveron maksamiseen. Katsot tarkemmin välitysliikkeen velvollisuuksista kohdasta 9.3.3. Jos kyseessä on maksuehtokauppa, välitysliikkeen pitää valvoa loppukauppahinnan maksua. 4. Välitystehtävän hoitaminen. 4.1. Huolellisuusvelvollisuus. Välityslain seitsemännen pykälän mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitysliikkeen suorituksen tulee myös vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja. Vaikka toimeksiantaja onkin välitysliikkeen päämies, välitysliikkeen tulee valvoa molempien osapuolten etua. Tämän vuoksi välitysliikkeen on esimerkiksi annettava kohdetta koskevat tiedot objektiivisesti myös toimeksiantajan kannalta epäedullisista seikoista. Välitysliikkeellä on toimimisvelvollisuus, eli sen on ryhdyttävä suorittamaan välitystehtävää välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ellei toimeksiantajan kanssa nimenomaan toisin sovita. Koti- tai etämyyntisäännökset tai toimeksiantajan etu voivat kuitenkin joskus vaatia, että välitystehtävän suorittaminen aloitetaan myöhemmin. Tästä on kuitenkin sovittava toimeksiantajan kanssa erikseen. Silloin kun toimeksiantaja tai toimeksiantajan vastapuoli ei ole suomen- tai ruotsinkielinen, on välitysliikkeen kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelialla tavalla varmistetaan osapuolten ymmärrys solmittavien sopimusten ehdoista. 4.2. Asiakkaan tunteminen. Tuntemisella tarkoitetaan muun muassa asiakkaan tunnistamista ja hänen henkilöllisyytensä todentamista. Välitysliikkeen on aina ennen asiakassuhteen aloittamista tunnistettava asiakkaansa ja todennettava, eli tarkastettava hänen henkilöllisyytensä hyväksytystä henkilöllisyystodistuksesta. Sulutta alkaa suomalainen ajokortti, poliisiviranomaisen antama henkilökortti, passi, kuvallinen kelakortti, Muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja. Sulut päättyy. Oikeushenkilön henkilöllisyys on todennettava luotettavalla asiakirjalla, joita ovat muun mm. muassa kaupparekisteriote sekä vastaava ote julkisesta rekisteristä. Välitysliikkeen on tarvittaessa tunnistettava myös tosiaalinen edunsaaja ja todennettava hänen henkilöllisyytensä. Välitysliikkeen asiakkaana pidetään toimeksiantajan lisäksi toimeksiantajan vastapuolta. Välitysliikkeen on myös selvitettävä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Välitysliikkeen on myös seurattava asiakassuhdetta sekä säilytettävä tuntemistiedot luotettavasti. Suoritettavien tuntemistoimien laajuus ja perusteellisuus määritellään riskiperusteisen arvioinnin perusteella. Lisätietoja asiasta löytyy aluehallintoviraston ja keskusliiton ohjeista.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 4.3. Tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle. 4.3.1. Yleistä tiedonantovelvollisuudesta toimeksiantajalle. Välitysliikkeellä on välityslain kahdeksannen pykälän perusteella tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle. Kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa toimeksiantosopimuksen tekemiseen, on annettava ennen sopimuksen tekoa. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi selvitys luovutusvoittoverotuksesta, toteutuneisiin kauppoihin perustuva hintaarvio sekä arvio myyntiajasta. Jos välityskohteeseen liittyy monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä, on riittävää, että välitysliike tuo asian esille ja kehottaa toimeksiantajaa kääntymään niiltä osin asiantuntijan puoleen. Jos kohteen kuntoa koskevassa selvityksessä todetaan rakennusteknisiä ongelmia, riskejä, tai lisätutkimustarpeita, on riittävää, että välitysliike tuo asian esille ja kehottaa toimeksiantajaa kääntymään niiltä osin asiantuntijan puoleen. 4.3.2. Hinta-arvio. Tässä kohdassa hinta-arviolla tarkoitetaan myyntitoimeksiannon tekemisen yhteydessä tehtävää myytävän kohteen hinta Sulut alkaa, ei siis erillisen arviotoimeksiannon perusteella tehtävää arviota, sulut päättyy. Kohteen hinta on arvioitava realistisesti. Eri tilanteissa mahdollisuudet hinnan arvioimiseen luonnollisesti vaihtelevat. Tavoitteena kuitenkin tulee olla sellainen hinta-arvio, joka kaupan kohteesta todella on mahdollista saavuttaa. Hyvän välitystavan mukaista ei ole arvioida kohteen hintaa korkeammaksi kuin sen todennäköinen velaton kauppahinta on vain, jotta välitysliike saisi toimeksiannon hoitaakseen. Jos välitysliikkeen ja toimeksiantajan hintanäkemykset eroavat toisistaan, sopimuksen on kirjattava erikseen myös välitysliikkeen näkemyshinnasta. Jos kohteen todennäköinen velaton kauppahinta yleisen markkinatilanteen vuoksi tai kuntoon liittyvän selvityksen johdosta toimeksiannon kestäessä laskee tai nousee, välitysliikkeen tulee ilmoittaa kirjallisesti, sulut alkaa, esimerkiksi sähköpostitse, sulut päättyy asiasta toimeksiantajalle. Arviointitoimeksiantoon perustuva hinta-arvio. Tällaisia arviointi tekevät ACA-arvioivat ja myös muut monet kiinteistövälittäjät. Suomessa ei ole arvioinnin tekemisestä suoranaista lainsäädäntöä, mutta joissakin laeissa viitataan arvion tekijän ammattitaitoon tai arvion tekotapaan. Aina kun lausuntoja tehdään, on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä arviointimenetelmiä. Lausunnon tulee olla kirjallinen ja perusteltu, ja arvion tekijän tulee selvittää jääviysseikat. Arvion tekijän tulee tuntea arvioitavan kohteen hintatekijät ja markkinatilanne. Hinnoista käytetään seuraavia termejä. Asunto-osakkeen osalta... Myyntihintapyynnöllä tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää rahassa maksettavan kauppahinnan, mutta ei mahdollista kohteeseen kohdistuvaa lainaosuutta. Velattomalla hintapyynnöllä tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan että mahdollisen kohteeseen kohdistuvan lainaosuuden. Kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa rahassa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvaa lainaosuutta. Velattomalla kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa kokonaiskauppahintaa, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan että kohteeseen mahdollisesti kohdistuvan lainaosuuden. Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksineen osalta. Myyntihintapyynnöllä tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä. Kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa kauppahintaa. 4.3.3. Arvioitu myyntiaika. Myyntiaika on arvioitava realistisesti. Arvioinnin on lähtökohtaisesti perustuttava tilastollisiin keskiarvoihin. 4.3.4. Veroseuraamukset. Välitysliikkeen on kiinnitettävä toimeksiantajan huomiota mahdollisen kaupan kohteen myynnistä aiheutuvan luovutusvoittoverotukseen. Kaupan kohteen myynnistä aiheutuvat luovutusvoittoveroseuraamukset voivat olla merkittävästi erilaisia riippuen siitä, tehdäänkö kauppa heti vai lykätäänkö myyntiä johonkin myöhäisempään ajankohtaan. Verotuksellisesti järkevä myynti voi edellyttää myös muiden oikeustoimien alkaa esim. osituksen tai perinnön on sulut päättyy, tekemistä. Tällöin asiakasta on kehotettava kääntymään asiantuntijan puoleen. Useimmiten esille tulee kysymys omana tai perheen vakituisena kotina käytetyn asunnon luovutusvoiton verovapaudesta. Jos verovelvollinen myy sellaisen asunnon, jota hän tai hänen perheensä on omistusaikanaan käyttänyt yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan asuntonaan, ei sen myynnistä saatu voitto ole veronalaista tuloa. Välitysliikkeen tulee kiinnittää erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin ja niiden merkitykseen. Luettelo ei ole tyhjentävä. Toimeksiantajana on kuolinpesä. Leski omistaa kohteen yksin. Vainaja on omistanut kohteen yksin. Aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ovat omistaneet kohteen yhdessä. Milloin kunkin myyjän omistusaika on alkanut, ja milloin se on päättynyt, milloin kunkin myyjän asumisaika on alkanut, ja milloin se on päättynyt. Kuinka suuri osa asunnosta on ollut vakituisessa asumiskäytössä? Jos myytävä asunto on saatu lahjaksi, milloin lahjoitus on tehty? Välitysliikkeen edustajan on tunnettava perusasiat luovutusvoittoverotuksesta ja siihen liittyvästä ratkaisukäytännöstä. Välitysliikkeen edustaja ei kuitenkaan ole verotuksen erityisasiantuntija, joten tällaista asiantuntemusta edellyttävässä tilanteessa välitysliikkeen on syytä pidättäytyä kokonaan neuvon antamisesta ja ohjata asiakas selvittämään asia verohallinnon kanssa. Sama koskee tilannetta, jossa välitysliike ei ole saanut toimeksiantajalta riittäviä verotukseen liittyviä tietoja verotusta koskevien neuvojen antamiseksi. Tällöin toimeksiantosopimukseen tulee merkitä, että toimeksiantajaa on kehotettu kääntymään verottajan puoleen ja tämän kehotuksen syy. 4.3.5. Mahdolliset muut toimeksiantajalle kerrottavat seikat. Välitysliikkeen on myös tarvittaessa kerrottava toimeksiantajalle mahdollisuudesta teettää kohteessa pinta-alamittaus tai kohteen kuntoa koskeva selvitys, sulut alkaa, esimerkiksi kosteusmittaus tai kuntotarkastus, sulut päättyy ennen myynnin aloittamista. Kohteen kuntoon liittyvissä selvityksissä toimeksiantaja on pääsääntöisesti syytä olla myyjä tai ostaja, taikka molemmat yhdessä. Mikäli välitysliike on toimeksiantajana, on se muistettava, että välitysliike on sopimussuhteen perusteella vastuussa kuntotarkastajan toiminnasta kaupan osapuoliin nähden. Kohteen kuntoon liittyvistä selvityksistä tarkemmin myöhemmin luvussa 5.5.4. 4.3.6. Stylaus. Kaikki myyjät haluavat asuntonsa näyttävän hyvältä ja suurin osa pyrkii myös korostamaan myytävän kohteen hyviä piirteitä. Asunnon siistiminen on yleisin stylauksen muoto. Viime aikoina on yleistynyt käytäntö, jossa asunnon myyntiarvoa pyritään nostamaan esimerkiksi kohteen sisustusta uusimalla ja jopa pintaremontilla. Suomenkin on perustettu lukuisia stailaukseen erikoistuneita liikkeitä, jotka tarjoavat palveluitaan kuluttajille. Välitysliike voi kertoa toimeksiantajalle stailauksen mahdollisuudesta ja yrityksestä, jotka tätä palvelua tarjoavat. Tällöin toimeksiantajalle on myös kerrottava siitä, että stailauksen tarkoitus ei saa olla kohteen vikojen piilottaminen. Asunnon laajamittaiseen stailaukseen voi liittyä piirteitä, jotka tekevät toiminnasta hyvän välitystavan vastaista. Ehdottomasti kiellettynä voidaan pitää asunnon stailaamista siinä tarkoituksessa, että välittävän kohteen virheitä saataisiin piiloteltua tai vähäteltyä. 4.4. Oikea myyjä ja toimeksiantaja Välitysliikkeen on ennen kohteen markkinoinnin aloittamista selvitettävä toimeksiantajan oikeus myydä kohde. Välitysliikkeen tulee samassa yhteydessä hankkia tarvittavat tiedot selonottovelvollisuutensa perusteella kaupan kohteesta ja myyjistä. Toimeksiantosopimuksessa on lukuisia kysymyksiä, jotka tähtäyvät kohteen oikean omistajan selvittämiseen. Kaikkien omistajien kautta myyjien on allekirjoitettava toimeksiantosopimus joko itse tai valtuuttamansa henkilön välityksin. Valtuutusta käytettäessä välitysliikkeen on aina saatava asianmukainen valtakirja. 4.4.1. Puolison suostumus. Mikäli kaupan kohteena on puolisoiden yhteisenä kotina käytetty tai pääasiallisesti yhteisenä kotina käytettäväksi tarkoitettu asunto-osake tai kiinteä ominaisuus, tarvitaan myyntiin myös ei-omistavan puolison suostumus riippumatta siitä, onko omaisuus avio-oikeuden alaista tai siitä vapaata. Kun puolisoiden... Välinen avioero on lopullinen, suostumus tarvitaan, kunnes ositus- tai omaisuuden erottelu on lainvoimaisesti toimitettu. Puolison suostumuksen tarve ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa täysin yksiselitteinen, minkä johdosta välitysliikkeen tulee kiinteistön kaupassa ja vuokraoikeuden kaupassa rakennuksen ja tarkistaa maamittauslaitokselta. Sulut alkaa kirjaimismenettelyn käsikirja, sulut päättyy. Edellytetäänkö ei-omistavan puolison suostumusta kyseisessä tapauksessa? Mikäli yksiselitteistä vastausta ei saada todisteellisesti, puolison suostumus tulee hankkia. Puolison suostumuksen tarve on syytä ottaa esiin jo toimeksianto-sopimusta tehdessään. Asuntosakkeen kaupassa suostumus voidaan antaa vapaamuotoisesti. Suositeltavaa kuitenkin on, että suostumus otetaan aina kirjallisesti. Kiinteistön kaupassa ja vuokraoikeuden kaupassa rakennuksineen suostumus tulee olla kirjallinen, päivätty, allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama, tai se tulee olla annettu maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa. Jos suostumus annetaan kiinteistön kauppakirjassa, todistajaksi riittää kaupan vahvistaja yksin. Mikäli avioero on tullut vireille ennen ensimmäinen 1.1.1988, Puoliso voi myydä avio alaisen asunto-osakkeen ilman suostumuksia. Sen sijaan kaikkiin avio alaisiin kiinteistön kauppoihin tarvitaan puolison suostumus, ellei ositusta ole lainvoimaisesti toimitettu. Aviopuolisoihin rinnastetaan myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat. Avopuolison suostumusta ei tarvita riippumatta siitä, sovelletaanko puolisoihin lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. 4.4.2. myyjänä. Jos myyjänä on kuolinpesä, on perittävästä hankittava perukirja, jonka tekstiä ei ole miltään osin peitetty. Lisäksi vaaditaan katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta kuolin hetkeen asti. Sulut alkaa myös kuolleista osakkaista, sulut päättyy sekä perillisistä virkatodistukset. Sukuselvityksellä tarkoitetaan sukuselvitys muotoista virkatodistusta vainajasta. Tarkoituksena on selvittää kaikki osakkaat. Jos kuolinpesän osakas on kuollut, tulee myös kuolleista osakkaasta hankkia perukirja ja sukuselvitys. Kohteen myyntiä ei ole syytä aloittaa ennen perunkirjoituksen toimittamista. Mikäli vaineen virkatodistuksesta ilmenee, että aviopuolisot ovat olleet eri rekisterissä avioliiton aikana, tulee puolisostakin hankkia sukuselvitys. Maistraatin vahvistama perunkirjan osakasluettelo pidetään riittävänä selvityksenä pesän osakkaista, kun haetaan viranomaiselta oikeutta kirjaamisesta. Jos rekisterimerkinnällä vahvistettu perukirja on hankittu, eivät sukuselvitys ja virkatodistukset ole tarpeellisia. Suositeltava on ainakin laajemmissa kuolinpesissä pyrkiä käyttämään sellaista perunkirjaa, jonka osakasluettelo maistraatti on vahvistanut. Kuolinpesän ollessa toimeksiantajana voi lisäksi olla tarpeen saada laajemminkin asiaa selvittävää asiakirjoja, kuten testamentti- ja avioehtosopimus sekä mahdollinen osituskirja. Testamentin ja osituskirjan lainvoimaisuus tulee tarkistaa käräjäoikeudesta, mikäli kaikki osakkaat eivät ole sitoutuneet olemaan muittimatta testamenttia tai osituskirjaa. Jos käräjäoikeus on määrännyt kuolinpesän pesänselvitteen, Hänellä on oikeus allekirjoittaa kauppakirja. Välitysliike tarvitsee vain pesänselvittäjän määräyskirjan. Kiinteistön myyntiin tarvitaan lisäksi joko määräyskirjasta ilmenevien osakkaiden suostumukset tai käräjäoikeuden myyntipäätös. Suostumuksen tulee olla nimenomainen, kirjallinen ja kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistama. Asunto-osakkeen osalta isännöitsijän todistuksesta tulee tarkistaa, onko osakeluetteloon tehty kuoleman johdosta jotain merkintöjä. Jos on, välitysliikkeen tulee hallussaan olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella varmistua siitä, että merkintä on asianmukainen. Todettakoon, että paperisen osakekirjaan ei tehdä siirtomerkintää vainajalta kuolinpesälle. Kiinteisen osalta on suositeltavaa ohjata kuolinpesä hakemaan kiinteistölle selvellyyslain huuto, koska se selkeyttää toimeksiannon hoitamista, huolimatta siitä ettei se ole kiinteistökaupan välttämätön edellytys. 4.4.3. Edunvalvonta. Jos kuolinpesässä tai muutoin myyjäpuolella on alaikäinen tai edunvalvonnassa oleva henkilö, Välitysliikkeen on selvitettävä edunvalvojen henkilöllisyys ja tunnistettava hänet sekä todettava edunvalvontasuhteen olemassaolo. Tällöin osapuolten kanssa on myös jo ennakkoon käytävä läpi tarpeellinen lupaprosessi ja huomioitava lupaprosessin kesto. 4.4.4. Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin esimerkiksi sairauden takia kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Välitysliikkeen on selvitettävä maistraatin vahvistaman edunvalvontavaltuutuksen olemassaolo siinä tapauksessa, että välitysliikkeelle esitetään edunvalvontavaltakirja. Valtuutuksen sisältö pitää aina tarkistaa huolellisesti. Kiinteistökaupassa valtuutuksessa tulee olla nimenomainen valtuutus kiinteän omaisuuden myymiseen. 4.4.5. Myyjän mahdollinen oikeustoimikelvottomuus. Välitysliikkeen tulee tarvittaessa selvittää myyjän oikeustoimikelpoisuus maistraatista tai virkatodistuksesta. Vaikka henkilö ei ole edun valvonnassa, hän saattaa kuitenkin olla tosiasiallisesti kykenemätön pätevästi päättämään oikeustoimessa esimerkiksi dementian tai humalatilan vuoksi. Jos välitysliikkeellä on aiheuttaa epäillä myyjän ymmärrystä, välitysliikkeen on soveliasta ja riittävällä tavalla selvitettävä myyjän ymmärrys. 4.4.6. Yritys tai yhdistys. Jos myyjänä on yritys tai yhdistys, on niistä hankittava asianmukaiset rekisteriotteet. Yhtiöstä hankitaan ainakin kaupparekisterinote ja yhtiöjärjestys ja yhdistyksestä yhdistysrekisteriote ja yhdistyksen säännöt. Näistä asiakirjoista tarkistetaan lähinnä nimenkirjoitusoikeudet ja mahdolliset päätöksentekotavat. 4.5. Kohteen avainten säilytys. Välitysliikkeen on säilytettävä myytävän kohteen avaimia huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten käsiin. Välitysliikkeen tulee kiinnittää huomiota myös siihen, mitä välitysliikkeen voimassa olevan vastuuvakuutuksen ehdoissa on avainten säilyttämisestä todettu. Jos toimeksiantajalla on avainten luovuttamisen suhteen erityisiä toivomuksia tai vaatimuksia, asiasta on syytä sopia kirjallisesti toimeksiantosopimusta tehtäessä. 5. Kohteen selvittäminen. Kautta välitysliikkeen selonottovelvollisuus. Yleistä selonottovelvollisuudesta 5.1. Välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta säädetään välityslaissa. Välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta voidaan puhua kahdessa eri merkityksessä yleisenä selonottovelvollisuutena ja erityisenä selonottovelvollisuutena. Yleiseen selonottovelvollisuuteen kuuluu se, että välitysliikkeen on aina selvitettävä ja hankittava tietyt vähimmäistiedot kohteesta. Nämä tiedot käyvät ilmi lähinnä välityslaista, asuntomarkkinointiasetuksesta ja hyvästä välitystavasta. Näistä seikoista enemmän jäljempänä. Toisaalta selonottovelvollisuus tarkoittaa sitä, että vaikka välitysliike on saanut nämä edellä mainitut tiedot esimerkiksi toimeksiantajalta, niin jos sillä on aihetta epäillä näitä tietoja, on sen selvitettävä näiden annettujen tietojen todenperäisyys. Sulut alkaa, erityinen selonottovelvollisuus, sulut päättyy. 5.2. Selonottovelvollisuus käytännössä. Välityskohteen selvittäminen tapahtuu käytännössä siten, että kysytään tietoja toimeksiantajalta, suoritetaan kohteessa katselmus ja hankitaan tarvittavat kohdetta selvittävät asiakirjat ja muut selvitykset sekä tutustutaan niihin. Tämän lisäksi suoritetaan vielä näin saatujen tietojen vertailu. 5.3. toimeksiantajan haastattelu. Selostusliite. Toimeksiantosopimuksen sisällölle ei laissa aseteta kovin laajoja vaatimuksia. Toimeksiantosopimuksessa tai sen liitteenä pitää kuitenkin hyvän vaan mukaan olla toimeksiantajan antama selvitys kohteen ominaisuuksista. Tämä selvitys on yleensä joko sopimuslomakkeessa tai sen osana olevassa liitteessä, niin sanotussa selostusliitteessä. Alalla käytetään yleisesti sisällöltään kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä selostusliitteitä. Selostusliite on osa toimiksianto-sopimusta. Selostusliitteen huolellinen täyttäminen toimeksiantajan kanssa on ensimmäinen osa välitysliikkeen selonottovelvollisuuden täyttämistä. Välitysliikkeen edustajan tulee käydä selostusliitteen sisältö ja sen merkitys läpi toimeksiantajan kanssa ennen selostusliitteen allekirjoittamista. Toimeksiantajan pitää vahvistaa antamansa tiedot. Vahvistaminen voi tapahtua eri tavoilla, mutta välitysliikkeen tulee kyetä osoittamaan vahvistuksen tapahtuneen. Toimeksiantosopimus voi olla voimassa, vaikka selostusliitettä ei ole vielä täytetty, mutta kohteen markkinointia ei saa aloittaa ennen selostusliitteen asianmukaista täyttämistä. Selostusliitteen tulee sisältää vain toimeksiantajan antamat kaupan kohdetta koskevat tiedot. Selostusliite on täytettävä huolellisesti ja kaikki kohdat on käytävä läpi toimeksiantajan kanssa. Ellei toimeksiantaja tiedä jotain seikkaa, niin tällöin selostusliitteeseen tehdään esimerkiksi merkintä, ei tiedossa, tai kysymysmerkki tai muu sellainen. Selostusliitteeseen ei saa tehdä jälkikäteen lisäyksiä ilman, että toimeksiantaja vahvistaa ne. Välitysliikkeen tulee aina selvittää toimeksiantajalle, minkälaisia kaupan kohteeseen liittyvistä seikoista hänen tulee kertoa toimen, toimeksiantosopimusta tehtäestä. tehtäessä. Lisäksi toimeksiantajalle tulee selvittää tietojen antamisen merkitys. Välitysliikkeen tulee esimerkiksi kertoa myyjälle, mitä tarpeistolla tarkoitetaan. Välitysliikkeen tulee erityisesti kiinnittää toimeksiantajan huomiota siihen, että hänen tulee kertoa kaikki tiedossaan olevat kaupan kohteessa tapahtuneet kosteus tai muut vauriot siinäkin tapauksessa, että ne on korjattu. Tällaisten vaurioiden osalta välitysliikkeen tulee myös mahdollisuuksien mukaan selvittää, onko asuntoyhtiölle ilmoitettu kosteusta tai muista vaurioista ja korjauksista, sekä milloin, missä laajuudessa ja kuka on suorittanut korjaukset. Toimeksiantajan allekirjoittamaa selostusliitettä ei sellaisenaan ole syytä luovuttaa ostotarjousta harkitsevalle tai jo ostotarjouksen tehneelle ostajaehdokkaalle. 5.4 Katselmus. Välitysliikkeen on aina tutustuttava myytävään kohteeseen, eli suoritettava katselmus. Asunto-osakkeiden osalta tämä tarkoittaa kiinteistön kaikkiin tiloihin tutustumista. Välitysliikkeen on tutustuttava myös osakkaan välittömässä hallinnassa oleviin tiloihin, esimerkiksi mahdollisiin kellarissa tai ullakolla sijaitseviin tiloihin. Myös yhteisiin tiloihin pitää pyrkiä tutustumaan. Kiinteistön osalta on käytävä läpi kiinteistön alue ja kaikki rakennukset. Rakennuksissa on tutustuttava kaikkiin niihin tiloihin, joihin on esteetön pääsy. Välitysliikkeen tulee selvittää kiinteistön rajojen sijainti mahdollisuuksien mukaan. Mikäli jotain rajapyykkyä ei löydy, asiasta on kerrottava selkeästi ostajalle. Tällaisessa tilanteessa välitysliikkeen tulee kertoa ostajalle, että tilanne on selvitettävissä viranomaisten toimesta, tehtävällä rajakäynnillä ja siitä aiheutuvien kustannusten jaosta on sovittava erikseen. Välitysliikkeen ei tarvitse suorittaa mittauksia tai purkaa rakenteita. Välitysliikkeen ei myöskään tarvitse siirtää huonekaluja, ellei tähän ole jotain erityistä syytä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että välitysliikkeellä ei ole velvollisuutta tarkastaa esimerkiksi kodin koneiden toimivuutta. Välitysliikkeen on myös tarvittaessa kerrottava toimeksiantajalle mahdollisuudesta teettää kohteessa pinta-alamittaus, kosteusmittaus tai kuntotarkastus ennen myynnin aloittamista. 5.5. Asiakirjojen ja selvitysten hankkiminen. Lainsäädäntö ei määrittele, mitä asiakirjojen välitysliikkeen on selonottovelvollisuutensa perusteella hankittava. Asuntomarkkinointiasetus määrittää esittelytilanteessa tarvittavat asiakirjat ja välityslaki kertoo, mitä asiakirjoja ostajalle on ostoneuvotteluvaiheessa asuntomarkkinointiasetuksessa lueteltujen asiakirjojen lisäksi esitettävä. Näiden säännösten ja hyvän välitystavan perusteella on muotoutunut käytäntö jonka mukaan välitysliikkeen on hankittava jäljempänä luetellut asiakirjat. Hankittuihin asiakirjoihin on tutustuttava siinä määrin, että tarvittavat tiedot saadaan selville. Ellei jotakin asiakirjaa saada tai se saadaan puutteellisena, tulee tästä kertoa toimeksiantajalle ja myös ostajaehdokkaille. 5.5.1. asunto asiakirjat ja selvitykset. Asuntoosakkeesta on hankittava ennen markkinoinnin aloittamista ainakin seuraavat asiakirjat ja selvitykset. 5.5.1.1. Isännöitsijän todistus. Isännöitsijän todistus hankitaan ensinnäkin sen vuoksi, että sen avulla voidaan selvittää myytävien osakkeiden omistusoikeus. Sulut alkaa. Katso edellä omistusoikeuden selvittäminen. Sulut päättyy. Isännöitsijä todistus hankitaan myös sen takia, että siitä selviää lähes kaikki keskeiset ostajaehdokkaille asuntojen markkinoinnissa kerrottavat tiedot ja myös asuntoosakkeita rasittava osuus yhtiön lainoista sekä mahdolliset maksamattomat yhtiövastikkeet tai käyttömaksut. Välitysliikkeen on hankittava aina toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen uusi tuore isännöitsijätodistus. todistus. Uudella kautta tuoreella tarkoitetaan tässä tapauksessa joko toimeksiantosopimuksen jälkeen tilattua todistusta tai muutama päivä ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä annettu, annettua todistusta. Tämän jälkeen isännöitsijän todistus saa olla toimeksiantoa suorittaessa enintään kolme kuukautta vanha. Välitysliikkeen on kuitenkin aina pyrittävä hankkimaan kaupantekopäivälle uusi isännöitsijän todistus tai muuten tarkistettava luotettavasti isännitsijän todistuksessa olevien tietojen ajantasaisuus. Isännöitsijän todistuksen tulee olla osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijän todistuksesta annetun asetuksen ja voimassa olevan KH-kortin mukainen. Mikäli tällaista isännöitsijän todistusta ei saada, tulee välitysliikkeen kertoa asiasta ja sen merkityksestä sekä toimeksiantajalle että ostajalle. Välitysliike saa lähtökohtaisesti luottaa isännöitsen todistuksessa oleviin tietoihin. Mikäli välitysliike on saanut ristiriitoista tietoa, taikka jos sillä on erityistä aihetta epäillä saatuja tietoja, Välitysliikkeen on muiden yhtiöitä koskevien asiakirjojen hankkimisen lisäksi oltava yhteydessä isännöitsijän ja tiedusteltava tältä taloyhtiön tilanteesta. 5.5.1.2. Energiatodistus. Energiatodistus vaaditaan rakennukselle, eli taloyhtiön rakennuksen hallinnoijana vastaa energiatodistuksen hankinnasta, esimerkiksi osakkaiden puolesta. Välitysliike saa energiatodistuksen isännöitsen todistuksen liitteenä. Jos taloyhtiöstä vaaditaan lain mukaan energiatodistus, mutta välitysliike ei sitä saa, on välitysliikkeen kehotettava myyjää hankkimaan todistus. Ellei todistusta kuitenkaan saada, Välitysliikkeen on kerrottava asian merkityksestä kaupan osapuolille. Lisätietoa energiatodistuksesta löytyy osoitteesta www.ym.fi ja www.motiva.fi kautta energiatodistus. 5.5.1.3. Yhtiöjärjestys. Välitysliikkeen on hankittava yhtiöjärjestys ja verrattava siitä ilmeneviä tietoja toimeksiantajan antamiin tietoihin, ja kohteesta havaittaviin seikkoihin. Välitysliikkeen tulee erityisesti kiinnittää huomiota mahdolliseen lunastuslausekkeeseen ja kertoa sen merkityksestä kaupan osapuolille. Välitysliikkeen tulee myös selvittää yhtiöjärjestyksestä, mitä osakkeenomistajan ja asuntoosakeyhtiön välisestä kunnossapitovastuun jakautumisesta on määrätty. Mikäli yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkaan ja yhtiön välinen kunnossapitovastuu poikkeaa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuusta, on tästä ja sen merkityksestä kerrottava kaupan osapuolille. Mikäli piha-alueet, autokatokset tai muut vastaavat tilat eivät ole yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien hallinnassa, välitysliikkeen on kerrottava tästä ja sen merkityksestä kaupan osapuolille. Jos kyse on kiinteistöosakeyhtiöstä, on asian mahdollisista merkityksestä kerrottava kaupan osapuolille. 5.5.1.4. Viimeinen tilinpäätös. Sulut alkaa. Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus. Sulut päättyy. Välitysliikkeen tulee tutustua tilinpäätösasiakirjoihin ja verrata niistä ilmeneviä tietoja toimeksiantajalta saatuihin tietoihin sekä isänneitsijän todistuksesta ja sen liitteistä ilmeneviä ilmeneviin tietoihin. Jos toimeksiantasopimuksen tekemisen jälkeen vahvistetaan uusi tilinpäätös, välitysliikkeen on hankittava se. 5.5.1.5. Talousarvio Talousarvio on hankittava, jos sellainen on laadittu. Välitysliikkeen tulee tutustua talousarvioon ja verrattava siitä ilmeneviä tietoja toimeksiantajalta saatuihin ja isännöitsen todistuksesta ja sen liitteistä ilmeneviin tietoihin. 5.5.1.6. Taloyhtiön tulevat remontit ja arvio niiden kustannuksista. Mikä isännöitsijän todistuksesta ilmenee, että taloyhtiössä on tehty päätös tai hallitus on ehdottanut korjausta, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia osakkaalle, välitysliikkeen tulee kertoa näistä ostajaehdokkaalle. Ostaja-ehdokkaalle tulee ilmoittaa myös tietokorjauksen toteuttamisajan kohdasta, isännöitsijän arvio kokonaiskustannuksesta sekä isännöitsijän arviohuoneistokohtaisista kustannuksista. Jos tiedot eivät ilmene isännöitsijän todistuksesta, välitysliikkeen tulee pyrkiä selvittämään tiedot isännöitsijältä. Jos tietoja ei ole saatavilla, tästä on kerrottava ostajaehdokkaalle. ehdokkaalle 5.5.1.7. Pohjapiirros. Tavanomaisesti pohjapiirros saadaan pyynnöstä isännöitsijältä tai hallituksen puheenjohtajalta. Mikäli pohjapiirros ei ole heiltä saatavissa, välitysliikkeen tulee hankkia se rakennusvalvontaviranomaisilta. Mikäli kohdetta vastaavaa pohjapiirrosta ei yrityksestä huolimatta saada edellä mainitulta tahoilta, tulee sellainen tehdä. Tällöin ostajalle on tuotava selkeästi ilmi, ettei piirros perustu virallisiin piirustuksiin. Pohjapiirroksen tarkoitus on selvittää asunnon nykyinen huonejako. 5.5.1.8 PTS tai vastaavaa kuntoa koskeva selvitys. Mikäli asunto-osakeyhtiössä on todistuksen mukaan suoritettu tai teetetty PTS tai muu vastaava asunto-osakeyhtiön rakennusten kuntoa koskeva selvitys tai suunnitelma, tulee välitysliikkeen hankkia kyseenomainen asiakirja ja tutustua siihen. Mikäli välitysliike ei yrityksistään huolimatta saa edellä mainittua asiakirjaa, tulee asiasta kertoa sekä toimeksiantajalle että ostajalle. 5.5.1.9. Välitysliikkeen on selvitettävä toimeksiantajalta yhtiössä mahdollisesti laaditut osakassopimukset tai osakkaiden suostumuksin omaksutut käytännöt joiden johdosta menetellään joltain osin yhtiöjärjestyksestä tai laista poikkeavasti. Välitysliikkeen tulee kiinnittää kaupan osapuolten huomiota myös siihen, että yhtiökokous on voinut tehdä muitakin yhtiöjärjestyksestä tai osunto-osakeyhtiölaista poikkeavia päätöksiä. Välitysliikkeen on kiinnitettävä kaupan osapuolten huomiota tällaisissa muista sopimuksista ja käytännöistä mahdollisesti aiheutuviin ongelmiin. 5.5.1.10. Kaavoitustiedot. Välitysliikkeen tulee lähtökohtaisesti aina selvittää asuntoa koskevan alueen kaavoitustilanne. Mikäli alueella on vahvistettu asemakaava eikä kaavamuutoksia ole vireillä, riittää valmiiksi rakennetuilla alueilla pelkkä tietokaavasta sekä kaavoitusviranomaisesta. Jos kyse on osittain rakentamattomasta alueesta, välitysliikkeen tulee antaa tietokaavan vaikutuksista ja hankkia kaavaute sekä selvittää niiden merkitys kaupan osapuolille. Välitysliikkeen tulee myös kertoa vireillä olevasta kaavamuutoksesta, voimassa olevan kaavan vastaisesta rakennuskannasta sekä käyttämättömästä rakennusoikeudesta, mikäli tämä pystytään toteamaan. Mikäli edellä mainitulla tiedoilla olisi vaikutusta ostopäätöksen kannalta. Myös kaavasta ilmenevät käyttörajoitteet, kuten lentomelualueet, tulee selvittää. 5.5.1.11. Selvitys osakkaiden mahdollisesta pantauksesta. Jos osakekirja on pantattu, Välitysliikkeen tulee selvittää pantinhaltija ja panttivastuuden määrä. Nämä voidaan selvittää joko sopimuksen selostusliitteessä tai täyttämällä erillinen panttausselvityslomake. Välitysliikkeen on lisäksi varmistettava ja panttivastuuden määrä sekä millä ehdoilla osakekirja on vapautettavissa panttivastuusta. Jos paperista osakekirjaa ei ole pantattu, Välitysliikkeen tulee varmistua siitä, että osakekirja on toimeksiantajan hallussa ja tarvittavat siirtomerkinnät on tehty. 5.5.1.12. Huoneen vuokrasopimus. Jos huoneesta on vuokrattu, tulee välitysliikkeen pyytää vuokrasopimus ja antaa ostajille tietoisen sisällöstä sekä selvittää vuokravakuuden sijainti. Välitysliikkeen tulee tiedustella toimeksiantajalta, onko vuokralainen maksanut vuokrat ajallaan, ja mahdollisista muista ongelmista vuokrasuhteeseen liittyen. Välitysliikkeen on selvitettävä myös, onko vuokralainen irtisanottu vuokratusta huoneistosta huoneenvuokralain edellyttämällä tavalla, ja milloin vuokrasopimus päättyy. Välitysliikkeen on syytä muistaa, että tehdystä irtisanomisesta huolimatta on mahdollista, että huoneisto ei vapaudu irtisanomisajan päättyessä. 5.5.1.13. Suorituskyvyttömyysvakuus käytetyn asunnon kaupassa. Silloin kun myydään käytettyä asuntoa, jonka käyttöönotto hyväksyntä on tehty alle 10 vuotta sitten, välitysliikkeen tulee selvittää isännöitsijältä, onko kohteessa suorituskyvyttömyysvakuus. Jos tietoa ei saada tai suorituskyvyttömyysvakuutta ei ole, on asian merkityksestä kerrottava kaupan osapuolilleen. 5.5.1.14. Uudiskohde. Rakentamisvaiheen aikana myytävistä kohteista on hankittava edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi keskeiset turvaasiakirjat. Vastaavasti valmiina myytävästä asunnosta tulee hankkia vastaavat asiakirjat, taloussuunnitelma tai arvio, rakennustapaseloste, rakennuspiirustukset, yhtiön omistama kiinteistöä koskevat asiakirjat tarvittavilta osin ja todistussuorituskyvyttömyysvakuudesta. 5.5.1.15 – muut selvitykset 5.5.1.15.1 pintaalan selvittäminen Asuntomarkkinointiasetuksen mukaan välitysliikkeen on markkinoinnissaan ilmoitettava asunnon pinta-ala eriteltyinä asuntiloihin ja muihin tiloihin. Tämän vuoksi välitysliikkeen tulee pyrkiä selvittämään asuintilojen ja muiden tilojen pinta-ala. Asuintilojen ja muiden tilojen pinta-ala. Asetuksen mukaisia asuintilojen ja muiden tilojen käsitteitä ei ole määritelty lainsäädännössä eikä asuntomarkkinointiasetuksessa. Kyseiset pinta-alakäsitteet on kuitenkin ohjeellisena määritelty joulukuussa 2011 julkaistussa uudistetussa SFS 5139 standardissa, jota julkaistaan muun muassa RT-korttina 12-11055 ja KH-korttina XO-00494. -XO Sellaisissa asunto jotka on perustettu 1.1.1992 jälkeen, on yhtiöjärjestykseen merkitty huoneiston pinta-ala tullut mitata SFS 5139 standardin mukaista huoneistoalan laskemismenetelmää käyttäen. Tätä aikaisemmin perustetuissa yhtiöissä ilmoitetut pinta-alat on saatettu mitata jonkin muun standardin tai menetelmän mukaisesti. Mikäli välitysliike epäilee pinta-alatiedon oikeellisuutta, tulee toimeksiantajaa jo toimeksiantoja tehtäessä kehottaa suorittamaan pinta-alan tarkistusmittaus. Mittaustuloksesta ei kuitenkaan välttämättä ilmene, mitä tiloja asuintiloihin kuuluu. Asuintilojen pinta-ala kerrostalossa. Standardin SFS 5139 mukaan mitattu huoneistoala vastaa asuintilojen pinta-alaa kerrostalo-huoneistossa. Asuntolojen pinta-ala rivitaloissa ja muissa pientaloissa. Rivitaloissa ja muissa pientaloissa on syytä tarkistaa, mitä tiloja yhtiöjärjestyksen mukaiseen pinta-alaan on otettu mukaan. SFS 5139 standardin mukaan asuintiloja ovat asumisen toimintoihin asuin, majoitus- ja työtiloista annetun ympäristöministeriön asetuksen sulut alkaa. Aiemmin RAK 1 sulut päättyy mukaan tarvittavat tilat. Tällaisia tiloja ovat ensinnäkin varsinaiset asuinhuoneet. Varsinaisia asunhuoneita ovat sellaiset tilat, jotka ovat rakennusosaa koskevassa rakennuslupapiirustuksessa merkitty asuinhuoneeksi, keittiöksi, keittokomeroksi, keittotilaksi tai ruokailutilaksi. Asuintiloja ovat myös muut asumisen toimintoihin tarvittavat tilat. Tällaisia ovat wc-tilat, peseytymistilat, sauna, vaatehuoltotilat, kodinhoitotilat, säilytystilat, kaapit, komerot, vaatehuoneet, eteinen, kulkutilat, tuulikaappi, riippumatta edellä mainittujen tilojen sijaintikerroksesta tai siitä, täyttävätkö ne asuin majoitus- ja työtiloista annettujen ympäristöministeriön asetuksen asuinhuoneelle asettamat edellytykset, esimerkiksi huonekorkeuden ja ikkuna-alan suhteen. Muita tiloja, sulut alkaa, siis muita kuin asuintiloja, sulut päättyy. voivat kyseisen standardin mukaan olla esimerkiksi säilytystilat muualla kuin asuintilojen välittömässä yhteydessä, kuten varastotilat polkupyörille, urheiluvälineille, lastenvaunuille, pihanhoitovälineille, sekä varastotilat ullakolla tai kellarissa, autotalli tai autosuoja, ja tekniset tilat kuten lämmönjakohuone ja kattilahuone. Epäselvää on edelleen se, Kuuluuko rakennuslupapiirustusten mukaan esimerkiksi takkahuoneeksi tai askarteluhuoneeksi merkitty kellarissa sijaitseva tila asuintiloihin vai muihin tiloihin? Varmuuden vuoksi nämä tilat kannattaa merkitä muiksi tiloiksi. Pinta-alatiedot esitteessä. Tilojen jakautuminen asuintiloihin ja muihin tiloihin on tuotava selkeästi esiin esitteessä esimerkiksi seuraavalla tavalla. Asuintilat 94 metriä, joihin on luettu kolme asuinhuonetta, keittiö, wc- ja kylpyhuone varsinaisessa asuinkerroksessa sekä kellarikerroksen sauna- ja pesuhuone. Muut tilat 35 neliömetriä, joihin on luettu kellarikerroksen askarteluhuone ja takkahuone sekä ylä yläkerran käyttöullakko. Jollei huoneiston pinta-alasta ole varmuutta, tulee esitteeseen selkeästi kirjata pinta-alatietoa koskeva epävarmuus, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen. Huoneiston asuinpinta-ala on yhtiöjärjestyksen, isännöitsijän todistuksen ja myyjän ilmoituksen, sulut alkaa, mikäli myyjä on ilmoittanut jotakin pinta-alasta, sulut päättyy, mukaan x määrä 4 metrejä. Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohtaisessa poiketa olennaisestikin huoneiston nykyisten mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta pinta-alasta. Huoneiston todellinen asuinpinta-ala voisi siis olla yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijän todistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. 5.5.1.15.2. Tehdyt muutostyöt. Mikäli toimeksiantoa hoidettaessa on ilmennyt, että kohteessa on tehty rakenteisiin mahdollisesti vaikuttaneita korjaus- tai muutostöitä eikä siitä saada asiakirjaselvitystä, välitysliikkeellä on velvollisuus kertoa asiasta ja sen merkityksestä kaupan osapuolille. Jos muutoin ilmenee, että kaupan kohteessa on osakkaan tai jonkun muun toimesta tehty muutostöitä, tulee selvittää kuka työn on tehnyt, onko niistä ilmoitettu yhtiölle ja onko niihin haettu tarvittavat luvat. Välitysliikkeen on tällöin selvitettävä toimeksiantajalta tarkemmin, miltä osin muutostöitä on tehty ja onko tilat uusittu kokonaan vai osittain. Mikäli välitysliike ei yrityksistään huolimatta saa edellä mainittuja selvityksiä, asiasta ja sen merkityksestä on kerrottava sekä toimeksiantajalle että ostajalle. Mikäli asianmukaiset luvat muutostoille on saatu, välitysliikkeen on kuitenkin kerrottava ostajalle, ettei yhtiö siitä huolimatta välttämättä vastaa osakkaan muutosten kunnossapidosta tai ennallistamisesta. 5.5.1.15.3. Pienet asuntoosakeyhtiöt. Pienellä asunto tarkoitetaan tässä yhteydessä asunto-osakeyhtiöitä, sulut alkaa, tai keskeisestä kiinteistöosakeyhtiötä sulut päättyy jossa on enitään neljä huoneistoa. Pienissä asunto välitysliikkeen tulee hankkia edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi yhtiön omistamasta kiinteistöstä lainhuutotodistus, huutotodistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote, sekä selvitettävä, kenen hallussa panttikirjat ovat. Välitysliikkeen on kiinnitettävä huomiota pienten asunto osalta osalta maapohjan hallintaperusteeseen. Jos yhtiö ei omista maapohjaa, yhtiöllä tulee olla riittävän pitkä vuokraaikeus maahan ja se tulee olla kirjattu kiinteistöön parhalle etosijalle. Jos yhtiön rakennuksessa on tehty muutostöitä, välitysliikkeen tulee selvittää niiden luvan varaisuus. Sulut, onko tarvittavat luvat haettu ja saatu? Onko muutokset hyväksytty lopputarkastuksessa? Sulut päättyy. Tällaisten yhtiöiden osalta rakentamisen ajankohdan selvittäminen on toimittava samalla tavalla kuin kiinteistöjen osalta. Myös yhtiön taloudellinen tilanne on selvitettävä. Jos tilinpäätösasiakirjoja ei ole saatavilla, välitysliikkeen tulee kehottaa toimeksiantajaa hoitamaan asiakuntoon sekä kertoa hoitamatta jättämisestä aiheutuvista riskeistä. Välitysliikkeen on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko hallinta-alueet määritelty yhtiöjärjestyksessä ja mitä kunnossapitovastuun vastuun jakautumisesta on yhtiöjärjestyksessä määrätty, sekä miten äänivalta jakautuu osakkaiden kesken. 5.5.1.15.4. Kohde on ryhmärakennettu. Välitysliikkeen tulee selvittää, onko kyse niin sanotusta grynderirakennuttamista rakennuttamisesta vai ryhmärakennuttamisesta. Jos kyse on ryhmärakennuttamisesta, pitää selvittää, onko rakentaminen tapahtu ryhmärakennuttamislain ryhmärakennu voimatulon jälkeen vai sitä ennen. Ryhmärakennuttamishankkeista ei ole asuntokauppalain mukaista perusta ja, ja tästä syystä selvitettävä vakuuksiin liittyvät seikat. Rakentajan vastuu perustuu korostetusti vain urakkasopimukseen. Rakennuttajan vastuuta ei käytännössä ole. Tällöin täytyy kiinnittää erityistä huomiota myös asunto-osakeyhtiön pito liittyviin kysymyksiin. 5.5.1.15.5. Suuret taloyhtiölainat. Jos kyse on sellaista kohteesta, jossa taloyhtiölainaosuus on suuri ja taloyhtiölainan osalta on alussa lyhennysvapaata, esitteessä tulee olla perustaja-osakkeen arvio rahoitusvastikkeen suuruudesta lyhennysvapaakauden jälkeen sekä mihin korkoon taloyhtiölaina on sidottu. 5.5.1.15.6 Valinnainen vuokratontti. Kun taloyhtiö on valinnaisella vuokratontilla, Taloyhtiö on vuokraannut tontin, josta taloyhtiö voi ostaa kautta lunastaa määräosia. Osakas voi halutessaan maksaa osa kohdistuvan osuuden taloyhtiön vuokraamasta tontista. Maksun jälkeen taloyhtiö ostaa määräosan tontista taloyhtiön omistukseen. Mikäli osakas ei maksa osuuttaan, osakas maksaa erillistä tontin vuokrausvastiketta. Välitysliikkeen pitää näissä tilanteissa merkitä esitteeseen tontin osan lunastushinta, vuokravastikkeen määrä, ja mahdollisen lunastusosuuden korotusehdot sekä muut mahdolliset lunastusehdot. 5.5.2. Kiinteistön asiakirjat ja selvitykset. Kiinteistöstä osalta on hankittava ainakin seuraavat asiakirjat ja selvitykset ennen markkinoinnin aloittamista. 5.5.2.1. Lainhuutotodistus tai mahdollinen muu selvitys myyjän omistusoikeudesta. Välitysliikkeen on toimeksiantoa aloitettaessa hankittava aina uusi kautta tuore lainhuutotodistus. Uudella kautta tuorella tarkoitetaan tässä tapauksessa joko toimeksiantosopimuksen jälkeen tilattua todistusta tai muutama päivä ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä annettua todistusta. Tämän jälkeen lain huutotodistus saa hyvän välitystavan mukaan toimeksiantoa suoritettaessa olla enintään kolme kuukautta vanha. Välitysliikkeen tulee lisäksi hankkia uusi lainhuutotodistus kaupan tekopäivälle. Mikäli toimeksiantajan omistusoikeus ei ilmene lainhuutotodistuksesta, välitysliikkeen tulee hankkia selvitys myyjän omistusoikeudesta. 5.5.2.2 Kiinteistörekisteriote. Välitysliikkeen on toimeksiantoa aloitettaessa hankittava aina uusi kiinteistörekisteriote. Tämän jälkeen kiinteistörekisteriote saa hyvän välitystavan mukaan olla toimeksiantoa suorittaessa enintään kolme kuukautta vanha. Välitysliikkeen tulee lisäksi hankkia uusi kiinteistörekisteriote kaupan tekopäivälle. Kiinteistörekisterioteessa tulee kiinnittää huomiota kiinteistön kohdistuviin rasitteisiin ja kiinteistön hyväksi perustettuihin oikeuksiin. Mikäli otteesta ilmenevät tiedot ovat ristiriidassa toimeksiantajilta saatujen tietojen tai asiakirjoista saatujen selvityksen kanssa, tulee välitysliikkeen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja pyrkiä selvittämään asia. Välitysliike saa lähtökohtaisesti luottaa kiinteistörekisteriotteessa ilmeneviin tietoihin. Kiinteistörekisteriotteesta ei kuitenkaan välttämättä ilmiä kaikki kiinteistöön kohdistuvat rasitteet. Jos toimeksiantajalta saatujen tietojen perusteella tällaista ilmenee, tulee välitysliikkeen hankkia myös niistä selvitys. Ellei välitysliikessä selvitystä, tulee asian merkityksestä kertoa ostajalle. Välitysliikkeen tulee kiinteistörekisteriotteesta tai kartoista selvittää kiinteistön maapohjan pinta-ala. Kiinteistörekisteriotteen osalta välitysliikkeen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että ennen kiinteistörekisterilain voimaantulua, Sulut alkaa ennen 1.7.1985. Sulut päättyy. Kiinteistörekisteriin merkitystä tiedossa voi olla huomattaviakin virheitä. 5.5.2.3. Rasitustodistus. Välitysliikkeen on toimeksiantoa aloitettaessa hankittava aina uusi rasitustodistus. Tämän jälkeen rasitustodistus saa hyvän välitystavan mukaan olla toimeksiantoa suoritettaessa enintään kolme kuukautta vanha. Välitysliikkeen tulee hankkia uusi rasitustodistus kaupan Välitysliikkeen tulee selvittää rasitustodistuksesta kiinteistöön kohdistuvat rasitukset, kuten kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset. Sulut alkaa. Panttikirjat. Sulut päättyy. 5.5.2.4. Muut rasitukset ja rasitteet. Välitysliikkeen tulee pyytää toimeksiantajalta selvitys sellaisista kiinteistöön Kohdistuista rasituksista ja rasitteista, jotka eivät ilmene rasitustodistuksesta tai kiinteistörekisteriotteesta. Tällaisten oikeuksien tai rajoitusten olemassaolo selviää yleensä toimeksiantajalta tai katselmuksessa. Mikäli tällaisia on, niiden peruste on selvitettävä. 5.5.2.5. Kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti ja alueen rajat. Kartta tulee hankkia kiinteistörekisteristä ja sen tulee olla sellainen, josta ilmenee kohteen sijainnin lisäksi rajat sekä mahdollisesti karttaan merkityt rasitteet. Tällainen kartta-asemakaava-alueen ulkopuolella on esimerkiksi lohkomiskartta ja asemakaava-alueella tonttikartta. 5.5.2.6. Johtokartta. Välitysliikkeen tulee hankkia johtokarttaa ainakin, jos kaupan kohteella aiotaan rakentaa tai ostaja ilmoittaa käyttämänsä kiinteistöllä olevaa rakennusoikeutta. Välitysliikkeen tulee kertoa kaupan osapuolille, etteivät johtokartat välttämättä vastaa tosiasiallista tilannetta. Käyttämättömän rakennusoikeuden osalta välitysliikkeen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että käyttämättä oleva rakennusoikeus on tosiasiassa hyödynnettävissä. Tähän liittyy muun muassa sen varmistaminen, missä kohdin naapurikiinteistölle tai asianomaiselle kiinteistölle menevät johdot kulkevat, ellei johtojen sijainnin varmistaminen ole mahdollista, tulee asian merkityksestä kertoa ostajalle. 5.5.2.7. Pohjapiirros, sulut alkaa asumiskäyttöön tarkoitetusta rakennuksesta, sulut päättyy.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 5.5.2.8. Kaavaote, kaavamääräykset, kunnan rakennusjärjestys. Välitysliikkeen tulee hankkia asemakaava-alueella kaavaote määräyksineen. Jos myytävä kiinteistö sijaitsee alueella, jossa on sitova tonttiako, eikä sitä ole merkitty tonttina kiinteistörekisteriin, välitysliikkeen on selvitettävä asian merkitys kaupan osapuolille. Välitysliikkeen on varmistettava, että kiinteistön tonttija on mukainen raja kulkee samassa kohdassa kuin mihin raja on hankitussa kartassa merkitty. Välitysliikkeen on kiinnitettävä huomiota kiinteistöllä käytännössä muodostuneisiin rajoihin. Sulut alkaa, esimerkiksi aidat, sulut päättyy. Välitysliikkeen on selvitettävä asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön osalta mahdollinen katualueen lunastus- kautta lunastusvaraus sekä sen mahdollinen vaikutus rajoihin, rakentamiseen sekä jäljellä olevan rakennusoikeuden määrään. Jos toimeksiannon kohteena on asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva kiinteistö, tulee välitysliikkeen hankkia yleiskaava- tai maakuntakaavaote määräyksineet. Myös kaavasta ilmenevät käyttörajoitteet, kuten lentomelualue, tulee selvittää. Välitysliikkeen on hankittava viimeisin kaavoituskatsaus ja tutustuttava siihen huolellisesti. Välitysliikkeen on myös hankittava ja tutustuttava rakennusjärjestykseen sekä sen määräyksiin ja rajoituksiin. 5.5.2.9. Rakennuslupaasiakirjat. asiakirjat Välitysliikkeen tulee pyytää toimeksiantajalta rakennuslupa-asiakirjat, sulut alkaa, eli osittainen lopputarkastuspöytäkirja, sulut päättyy, sekä lopputarkastuspöytäkirja. Mikäli välitysliike ei saa niitä toimeksiantajalta, välitysliikkeen tulee hankkia ne rakennusvalvontaviranomaisilta. Mikäli niitä ei ole saatavissa kunnan viranomaisiltakaan, tulee asiasta ja sen merkityksestä kertoa kaupan osapuolille. Rakennuslupa-asiakirjoissa tulee tarkistaa, että kaikilla rakennuksilla ja niihin myöhemmin tehdyillä muutostoilla on tarvittavat luvat, ja että rakennusten markkinoinnissa ilmoitettavat käyttötarkoitukset vastaavat rakennuslupa-asiakirjassa määriteltyjä käyttötarkoituksia. 5.5.2.10. Energiatodistus, jos se vaaditaan. Energiatodistus tarvitaan vakituiseen asumiseen tarkoitettuja asuinkiinteistöjä myytäessä. Energiatodistusta ei vaadita muun mm. muassa alle 54 metrin suuruisten asuinrakennusten osalta tai sellaisten loma-asumiseen tarkoitettujen rakennusten osalta, joita ei käytetä majoitus harjoittamiseen. Jos kohteesta vaaditaan energiatodistus, välitysliikkeen tulee pyytää energiatodistus toimeksiantajalta. Mikäli kohteesta ei ole laadittu energiatodistusta, Välitysliikkeen tulee kehottaa toimeksiantajaa hankkimaan sellainen. Mikäli toimeksiantaja ei hankki todistusta kehotuksesta huolimatta, tulee välitysliikkeen kertoa, että rakennuksen omistaja voidaan viranomaisten toimesta velvoittaa sellainen jälkikäteen hankkimaan. Todistuksen puuttumista tulee ilmoittaa myynti-ilmoituksessa, esitteessä ja kauppakirjassa. Välitysliikkeen on pystyttävä osoittamaan, että energiatodistuksen puuttumisesta ja sen merkityksestä on kerrottu kaupan osapuolille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi antamalla erillinen asiakirja kaupan osapuolille, jossa asiasta kerrotaan. Lisätietoa energiatodistuksesta löytyy osoitteista www.ym.fi ja www.motiva.fi kautta energiatodistus. 5.5.2.11. Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja. Välitysliikkeen on selvitettävä toimeksiantajalta, onko kiinteistöllä sijaitseva öljysäiliö tarkastettu ja milloin se on tarkastettu. Jos sitä ei ole voivassa olevien säännöstä mukaisesti tarkastettu, välitysliikkeen on kerrottava tästä kaupan osapuolille. 5.5.2.12. Vesihuoltojärjestelmää koskevat mahdolliset selvitykset. Välitysliikkeen on selvitettävä, minkälainen vesihuoltojärjestelmä kiinteistöllä on. Sulut alkaa, kunnallinen vesijohto, yhteenliittymä, kuten vesiosuuskunta, yhteinen kaivo, jonkun kanssa tai oma kaivo. Sulut päättyy. Oman kaivon osalta on vielä selvitettävä, onko jollakin toisella kiinteistöllä siihen käyttöoikeus ja minkä tyyppinen kaivo on. Välitysliikkeen tulee kysyä toimeksiantajalta kaivoveden riittävyydestä, laadusta, kaivon sijainnista sekä varmistettava, että se sijaitsee myytävän kiinteistön alueella. Mikäli kaivo ei sijaitse myytävän kiinteistön alueella, on asiasta ja sen merkityksestä kerrottava samoin kuin se, mihin kaivon käyttöoikeus perustuu. 5.5.2.13. Jätevesijärjestelmän suunnitelma, selvitys, käyttö ja huolto-ohjeet. Jos kiinteistö ei kuulu vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston piiriin, tulee toimeksiantajan kanssa käydä läpi, miten kiinteistöjen jätevesihuolto on järjestetty. Välitysliikkeen on hankittava toimeksiantajalta jätevesijärjestelmän selvitys, suunnitelma sekä käyttö- ja huoltoohjeet. Mikäli näitä ei ole, tulee välitysliikkeen kertoa ympäristösuojelulain ja niin sanotun hajaa jätevesiasetuksen vaatimista toimenpiteistä ja asiakirjojen merkityksestä. Välitysliikkeen tulee ottaa huomioon myös mahdolliset ikäperusteiset poikkeamat. Välitysliikkeen on tarkastettava saustuskaivon ja imeytyskentän sijainti sekä se, että ne sijaitsevat myytävän kiinteistön alueella. 5.5.2.14. Mahdollinen hallintajakosopimus kautta yhteisjärjestelysopimus. Mikäli kaupan kohtana on määräosa, Välitysliikkeen tulee tarkistaa toimeksiantajalta ja rasitustodistuksesta, ovatko kiinteistön yhteisomistajat tehneet keskenäisen sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta tai yhteisjärjestelyistä. Mikäli kohteesta on tehty tällaisia sopimuksia, tulee välitysliikkeen hankkia ne ja tutustua niihin. Välitysliikkeen tulee kertoa sopimuksista, niiden merkityksestä sekä mahdollisesta kirjaamisesta kaupan osapuolille. 5.5.2.15 Liittymäsopimukset. Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien sekä kaukolämpysopimuksen osalta on toimeksiantajalta kysyttävä sopimuksista ja niiden siirrettävyydestä. Myös sähköliittymän kapasiteetti on selvitettävä. Keskeistä on se, mitä liittymäkiinteistöllä on ja onko liittymismaksut maksettu. Välitysliikkeen tulee myös selvittää, onko sähkö-, vesi- ja kaukolämmön käyttömaksut maksettu. Uusien ja rakenteilla olevien omakotitalojen osalta on tarkistettava, koskeeko voimassa oleva liittymösopimus sopimus vakituista asumista ja onko liittymä maksettu. Mikäli liittymäsopimus on voimassa vain rakentamisen ajan on siitä ja sen merkityksestä kerrottava kaupan osapuolille. Vesiosuuskuntien osalta välitysliikkeen on selvitettävä toimeksiantajalta maksamattomat liittymismaksut tai muut sellaiset. Välitysliikkeen tulee kysyä toimeksiantajalta mahdollisista kaapeliverkkoliittymistä ja tiedonsiirtoliittymistä. Välitysliikkeen on selvitettävä toimeksiantajalta, mitä kautta televisiosignaali vastaanotetaan, kaapeliverkon antennin vai satelliittiantennin kautta ja onko kiinteistö liitetty kaapeliverkkoon. Mikäli toimeksian tältä ei saada näitä tietoja, asiasta on kerrottava ostaja ehdokkaalle. 5.5.2.16 muut sopimukset, jos kaupan kohteeseen liittyy jokin muu mahdollinen kaupan kohteen käyttämistä koskeva sopimus, joka tulee siirtää kaupan yhteydessä ostajalle, välitysliikkeen on hankittava ja tutustuttava siihen. Tällainen sopimus voi olla esimerkiksi kunnan kanssa tehty maankäyttösopimus. Välitysliikkeen tulee kertoa sopimuksesta ja sen merkityksestä kaupan osapuolille. 5.5.2.17 Pantausta koskevat tiedot. Välitysliikkeen tulee selvittää sähköisten panttikirjojen haltija kautta saaja tai paperisten panttikirjojen sijainti. Lisäksi tulee selvittää, minkä suuruisten luottojen vakuutena panttikirjat ovat sekä millä ehdoilla ne on vapautettavissa panttivastuista. 5.5.2.18. Lämmityskustannukset. Lähtökohtaisesti välitysliikkeen on kysyttävä toimeksiantajalta lämmityskustannusten suuruutta. Jos tieto ei ole saatavilla tai sitä on aihetta epäillä, välitysliikkeen on pyrittävä selvittämään kohteen lämmityskustannukset esimerkiksi sähkölaskuista. 5.5.2.19. Vesijättö. Jos kyse on rantakiinteistöstä, välitysliikkeen tulee selvittää mahdollinen vesijätön olemassaolo. Jos kiinteistöllä on vesijättöä, asianmerkitys on selvitettävä myyjälle ja ostajalle. 5.5.2.2.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 Kyseiset käsitteet on kuitenkin ohjeellisena määritelty joulukuussa 2011 julkaistussa uudistuksessa SFS 5139-standardissa, jota julkaistaan muun muassa RT-korttina ja KH-korttina. Asuinrakennuksen pinta-alatiedot voidaan yleensä varmimmin selvittää hyväksytyistä rakennuslupapiirustuksista. Näistä ei kuitenkaan aina välttämättä selviä asuintilojen pinta-ala tai huoneistoala. Omakotitaloja ei myöskään ole aina rakennettu luvan mukaisesti. Myös jälkikäteiset remontit ovat saattaneet muuttaa pinta-alaa. Näistä välitysliike voi saada tietoa toimeksiantajalta tai vertaamalla olemassa olevaa tilannetta rakennuslupapiirustuksiin. Mikäli välitysliike epäilee rakennuksen pinta-alatietojen oikeellisuutta, tulee toimeksiantajaa ja toimeksiantoa tehtäessä kehottaa suorittamaan pinta-alan tarkistusmittaus. Mittaustuloksesta ei kuitenkaan välttämättä ilmene, mitä tiloja asuintiloihin kuuluu. Vaihtoehtoisesti voidaan toimia siten, että esitteessä, kauppakirjassa ja muissa ostajalle annettavissa asiakirjoissa tuodaan selkeästi esiin pintaalla tietoon liittyvä epävarmuus. Pientaloissa on aina syytä rakennuslupapiirustuksesta tarkistaa eri tilojen käyttötarkoitukset. SFS 5139 standardin mukaan asuintiloja ovat asumisen toimintoihin asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun ympäristöministeriön asetuksen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 Tällaisia ovat wc tilat pesetymistilat, sauna, vaatehuoltotilat, kodinhoitotilat, säilytystilat, kaapit, komerot, vaatehuoneet, eteinen, kulkutilat, tuulikaappi. Riippumatta esim. edellä mainittujen tilojen sijaintikerroksesta tai siitä, täyttävätkö ne asuin, majoitus- ja työtilasta annetun ympäristöministeriön asetuksen asuinhuoneelle asettamat edellytykset, esimerkiksi huonekorkeuden ja ikkuna-alan suhteen.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 Tilojen jakautuminen asuintiloihin ja muihin tiloihin on tuotava selkeästi esiin esitteessä esimerkiksi seuraavalla tavalla. Asuintilat 154 metriä, joihin on luettu neljä asuinhuonetta, keittiö, wc ja kylpyhuone varsinaisessa asuinkerroksessa sekä kellarikerroksessa wc, sauna ja pesuhuone. Muut tilat 54 metriä, joihin on luettu kellarikerroksessa askarteluhuone, takkahuone sekä autotalli. Jollei asuinrakennuksen pinta-alasta ole varmuutta, tulee esitteisen selkeästi kirjata pinta-alatietoa koskeva epävarmuus, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen. Asuinrakennuksen asuinpinta-ala on myyjän ilmoituksen, sulut alkaa, mikäli myyjä on ilmoittanut jotakin pinta-alasta, sulut päättyy mukaan X4 metriä. Edellä mainittu pinta-ala saattaa tämän ikäisessä kohteessa poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Asuinrakennuksen todellinen asuinpinta-ala voi siis olla esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. 5.5.2.21 Kulkuyhteys kiinteistölle jos kulkuyhteys kiinteistölle on järjestetty toisen kiinteistön kautta, on välitysliikkeen verrattava kulkuyhteyden maastossa oleva sijainti ja toimituskarttaan merkittyyn sijaintiin. Mikäli nämä poikkeavat toisistaan, on asian merkitys selvitettävä kaupan osapuolille. Välitysliikkeen on myös selvitettävä perustuuko oikeus kulkuyhteyteen rasitteeseen vai johonkin sopimukseen. Jos kulkuyhteys kiinteistölle on järjestetty yksityistielain mukaisen yksityistien kautta, on tällöin selvitettävä tien käyttöön liittyvät rajoitukset ja maksut. 5.5.2.22 Kunnan etuosto-oikeus Kunnalla voi olla etuosto-oikeus sen alueella tehtävässä kiinteistön kaupassa. Välitysliikkeen tulee selvittää sekä toimeksiantajalle että ostaja ostajaehdokkaille kunnan etuosto-oikeuden sisältö ja sen merkitys. Jos kohteeseen kohdistuu kunnan etuosto-oikeus, tulee siitä mainita kohteen myyntiesitteessä. 5.5.2.23 Lisätietoja antavat tahot. Katselmuksen, myyjän haastattelun ja asiakirjojen hankkimisen lisäksi välitysliikkeen on tarvittaessa oltava yhteydessä seuraaviin tahoihin. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen, maanmittauslaitos, metsänhoitoyhdistys, maistraatti, kaupparekisteriviranomainen, sulut alkaa kaupparekisteriotteen tai yhtiöjärjestyksen hankkimiseksi, sulut päättyy. Ulosottoviranomainen, pankki, sulut alkaa vakuusasiat, sulut päättyy. Sähkölaitos, sulut alkaa liittymän hinta tai muut sellaiset, sulut päättyy. Asianomaisen kunnan viranomainen, sulut alkaa tietoja palveluista, vesi- ja viemäröinti sekä kaavoitusasiat, sulut päättyy. 5.5.2.24. Kaupan kohteena maapohja ja hurakkasopimus tilanteissa, joissa kaupan kohteena on maapohja ja ostajan on velvollinen solmimaan urakkasopimuksen talon rakentamisesta kohdetta ei saa markkinoida uutena valmiina taloja, talona. Markkinoinnissa tulee selkeästi tuoda ilmikohteen luonne ja sen toteuttamisen edellyttämä sopimuskokonaisuus. sulut alkaa esimerkiksi kauppa- ja urakkasopimus. Kohteesta ei saa ilmoittaa vain kokonaishintaa, vaan maapohjan hinta arvioidut rakentamiskustannukset tulee ilmoittaa erikseen. Markkinoinnissa tulee myös ilmoittaa kohteen arvioitu valmistumisaika. Kun kaupan kohteena maapohja ja urakkasopimus, ostajalle tulee korostaa, että hänestä tulee maan käyttö ja rakennuslain tarkoittaman rakennushankkeeseen ryhtyvä. Lisäksi ostajalle tulee selvittää hänen asemansa ja vastuunsa suhteessa urakoitsijaan. Urakoitsija voi olla joko maapohjan myyjä tai ulkopuolinen taho. Ostajalle on syytä suositella ammattimaisen valvojan hankkimista. Jos kohde on osteen silmin rinnastettavissa asunto-osakeyhtiömuotoiseen rakentamiseen, sulut alkaa esimerkiksi paritalo, sulut päättyy, tulee ostajalle tehdä selväksi, että kyse ei ole asunto-osakeyhtiömuotoisesta rakentamisesta ja että asuntokauppalain säännökset eivät koske kyseistä kauppaa. Lisäksi tällöin tulee ostajalle selvittää, että kohteen kunnossapito ja korjausvastuu poikkeaa asunto-osakeyhtiömuotoisen rakennuksen vastuista. Tällaisia kohteita myytäessä välitysliikkeen velvollisuutena on huolehtia siitä, että urakkasopimukseen ehdot ovat kuluttajan edunmukaiset. Mikäli näin ei ole, saattaa välitysliike joutua asiasta vastuuseen. 5.5.3. Vuokraoikeuden rakennuksen ja asiakirjat ja selvitykset. Mikäli kaupan kohteena on vuokraoikeus ja sillä sijaitseva rakennus, välitysliikkeen tulee edellä kerrottujen kiinteistöä koskevien selvitysten lisäksi hankkia kaupan kohdatta koskeva vuokrasopimus todistus vuokraoikeuden kirjaamisesta ja rasitustodistus sekä kiinteistö- että vuokraoikeudesta. Välitysliikkeen tulee erityisesti kiinnittää huomiota vuokrasopimuksen päättymiseen ja siihen, millä ehdoilla se päättyy. Välitysliikkeen tulee myös tarkistaa vuokrasopimuksista, onko siinä kuntien asuntoalueen maavuokraussopimusmalleissa yleisesti käyttämä ehtoa uuden vuokramiehen erääntyneisiin vuokriin kohdistuvasta maksuvelvoitteesta. Jos ehto on, välitysliikkeen on tällöin tarkistettava vuokranantajalta, kohdistuuko vuokraoikeuteen maksamattomia vuokraeriä. Välitysliikkeen tulee huomioida myös se, että kunnan käyttämissä maan voi olla ehto, jossa uudelle vuokralaiselle on asetettu velvollisuus ilmoittaa vuokra-oikeuden siirrosta vuokranantajalle tietyssä määräajassa siitä, kun siirto on tapahtunut. Mikäli vuokrasopimuksessa on tällainen ehto, välitysliikkeen tulee kertoa ostajalle ilmoitusvelvollisuudesta. 5.5.4. Kuntoselvitykset. Välitysliikkeen tulee tiedustella toimeksiantajalta, onko kohteesta joskus tehty kuntoon liittyviä selvityksiä. Jos tällaisia on tehty, välitysliikkeen pitää pyytää raportit ja tutustua niihin. Jos raporttien perusteella on tehty korjauksia, tulee välitysliikkeen pyytää selvitys tekoajasta, laajuudesta ja tekijästä. Välitysliikkeen tulee kertoa toimeksiantajalle mahdollisuudesta tehdä kohteessa kuntotarkastus. Hyvän välitystavan mukaan välitysliikkeen on tällöin suositeltava asuntokaupan kuntotarkastusta, joka tehdään asuntojen kuntotarkastuksen laadittujen LVI- ja KH-kortistojen ohjeiden mukaan. Toimeksiantaja voi tietenkin vapaasti tehdä muunkinlaisen kuntoon liittyvän selvityksen. Jos välitysliike antaa toimeksiantajalle kuntotarkastuksia suorittavien yritysten yhteystietoja, tulee välitysliikkeen antaa mahdollisuuksien mukaan useamman päteväksi arvioimansa elinkeinonharjoittajan harjoittajan yhteystiedot. Jos välitysliike saa suosittelemaltaan kuntotarkastusyrityksellä vinkkipalkkian tai muun korvauksen, tulee tästä kertoa toimeksiantajalle. Välitysliikkeen on tunnettava muun muassa seuraavat rakennuksen kuntoa selvittävät menetelmät ja termit. Kuntoarvio on rakennuksen rakenteellisen kunnon tutkimus, joka perustuu silmämääräiseen havainnointiin rakenteita rikkomatta. Kuntotutkimus on kuntoarviota tarkempi tutkimus, jossa perehdytetään jonkun, Rakennuksen osan kuntoon rakenteita rikkovien tai muiden silmämääräisten tarkempien menetelmien avulla. Asuntokaupan kuntotarkastus on pääasiassa aistinvaraisilla havainnoilla rakennetta rikkomattomiin menetelmin tehty rakennusteknisen kunnon arviointi. Apuvälineellä käytetään teknisiä mittalaitteita. Asuntokaupan kuntotarkastuksen sisältö, suoritustapa ja raportointi on määritelty kuluttajan näkökulmasta tilaajan ohjeessa sekä suoritusohjeessa. Kosteuskartoitus on tutkimus, jossa tutkitaan mahdollisen yksittäisen vaurion tai ongelman syytä ja laajuutta mittaamalla rakenteiden kosteutta pintamittauksiin rakenteita rikkomatta. Välitysliikkeen edustajan on mahdollisuuksien mukaan oltava paikalla kunto sulut alkaa tai muussa selvityksessä, sulut päättyy ja tutustuttava raporttiin huolellisesti. Raportissa ilmenevät kauppaan vaikuttavat seikat on huomioitava esitettä ja kauppakirjaa laadittaessa. Välitysliikkeen on kiinnitettävä myyjän huomiota siihen, että kuntoselvitys ei poista myyjän vastuuta kaikista vioista ja ostajan huomiota siihen, että kuntoselvitys ei poista ostajan tarkastusvelvollisuutta. 5.5.5. Asbestikartoitus. Välitysliikkeen on huomioitava niin sanottu asbestilainsäädännön vaikutukset talon omistajan ja taloyhtiön osakkaan remontteihin. Jos myytävän kohteen ja todistuksen mukainen valmistumisvuosi kiinteistöjen osalta loppukatselmus on hyväksytty ennen vuotta 1995, välitysliikkeen tulee tiedustella toimeksiantajalta, onko asbestikartoitusta tehty. Asiaa voi tarvittaessa taloyhtiössä tiedustella vielä isännöitsijältä. Mikäli kartoitusta ei ole tehty, voidaan huoneiston esitteeseen kirjata, että kohde on valmistunut ennen vuotta 1995, eikä asbestikartoitusta ole tehty. Kiinteistön esitteeseen voidaan kirjata, että rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty ennen vuotta 1995, eikä asbestikartoitusta ole tehty. Mikäli kartoitus on tehty, pitää välitysliikkeen pyytää kartoitusraportti. Tällöin esitteeseen voidaan merkitä, että asbestikartoitus on tehty ja raportin saa välittäjältä. Kartoitusraportti on annettava ostajalle ennen ostopäätöksen tekemistä. 5.5.6. Valokuvaaminen ja videokuvaaminen. Valokuvaaminen ja videokuvaaminen asunnossa sekä valokuvien ja videoiden käyttäminen kohdemarkkinoinnissa edellyttää aina sopimista asunnon asukkaiden kanssa. Mikäli asunto on vuokrattu, välitysliikeen tulee sopia sen valokuvaamisesta ja videokuvaamisesta sekä valokuvien ja videoiden käyttämisestä vuokralaisen kanssa. Valokuvaamisesta on syytä sopia vuokralaisen kanssa hyvissä ajoin ennakkoon. Näin vuokralainen pääsee itse vaikuttamaan siihen, mitä tavaroita valokuvissa ja videoissa näkyy ja millaisessa kunnossa huoneisto on sitä kuvattaessa. Asuttua asuntoa ei saa kuvata sillä tavoin, että vuokralaisen henkilökohtaiset tavarat ovat näkyvissä, ellei vuokralainen anna siihen lupaa. Vuokralainen ei kuitenkaan ei asunnon näyttämisestä tai kuvamista sovittaessa saa kohtuuttomasti hankaloittaa huoneiston pääsyä. Droneella tai vastaavalla kuvattaessa on noudatettava voimassa olevaa sääntelyä ja ohjeita. Sulut alkaa. Katso www.droneinfo.fi. Sulut päättyy. 5.6. Erityinen selonottovelvollisuus. Erityinen selonottovelvollisuus syntyy, jos välitysliikkeellä on sille asetettu ammattitaito ja huolellisuusvaatimus huomioon ottaen aihetta epäillä saatujen tietojen paikkaansa pitävyyttä. Selonottaminen saattaa tulla aiheelliseksi esimerkiksi, jos eri asiakirjoissa kohteesta estetyt tiedot ovat ristiriitaisia tai jos asiakirjat ovat vanhoja. Välitysliikkeellä on oikeus luottaa esimerkiksi isännöitsijän todistuksesta saaminsa tietoihin, jolle sillä ole erityisiä syitä epäillä saatujen tietojen paikkansa pitävyyttä. Erityiseen selonottovelvollisuuteen liittyy keskeisesti saatujen tietojen vertaileminen ja mahdollisten ristiriitaisuuksien etsiminen. 5.7. Tiedon oikaiseminen. Jos välittäjä myöhemmin havaitsee, että annettu tieto on virheellistä, on se välittömästi oikaistava. 6. Kohteen markkinointi. Välitysliikkeen tulee kohdetta markkinoidessaan ilmoittelussa ja esittelyssä kertoa asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiedot. Esittelyssä on lisäksi oltava ostajien saatavilla asuntomarkkinointiasetuksessa ja välityslaissa määritellyt asiakirjat ja muu selvitys. Välitysliikkeen tulee myös selittää ostajalle asiakirjoista ilmenevien keskeisten tietojen merkitys. Välitysliikkeen tulee varmistaa, että toimeksiantaja on tarkastanut kohteesta markkinoinnissa annettavat tiedot. 6.1. Ilmoittelu. Ilmoittelulla tarkoitetaan muun mm. lehti-ilmoittelua, toimiston ikkunailmoittelua, suoramarkkinointijakelua, internet-ilmoittelua sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kohteen tietojen antamista. Kaikissa ilmoittelumuodoissa on oltava asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiellä. Verkkomarkkinoinnissa riittävää on, että tarkemmat asetuksen mukaiset tiedot löytyvät helposti yhden linkin takaa. Mikäli ilmoittelussa esitetään kohteesta valokuvia, tulee niiden lähtökohtaisesti olla otettu kyseisestä kohteesta. Mikäli näin ei ole, tulee tämä tuoda selkeästi ja nimenomaisesti ilmi-ilmoittelussa. Hyvän välitystavan mukaista ei ole markkinoida välityskohdetta uutena silloin, kun kyse ei tosiasiassa ole uudesta kohteesta. Kesken toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan kohdetta ei voida nostaa uudeksi kohteeksi. Myöskään jatketun toimeksiannon kohde ei ole uusi. Sellaista kohdetta, josta on tehty toimeksiantosopimus, mutta kohdetta ei ole vielä selvitetty siten, että siitä voidaan ottaa tarjouksia, voidaan markkinoida merkinnöille tulossa myyntiin. Tulossa myyntiin ilmoitteluun ei sovelleta asuntomarkkinointiasetusta. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, ettei kohteesta voida vielä tehdä tarjouksia. Mitään kohdetta ei saa markkinoida, jos siitä ei ole tehty toimeksiantosopimusta. 6.2. Esite 6.2.1. Esitteen tiedot. Esittelyssä on oltava saatavilla asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiedot ja muut olennaiset tiedot sisältävä esite esite on erittäin tärkeä tietolähde asunnon ostoa suunnittelevalle. Välitysliikkeen on huomioitava, että kohteesta internetsivuilla annettavat tiedot eivät välttämättä sellaisenaan muodosta esitettä. Internetsivuilla on selkeästi kerrottava, onko kyse esitteestä vai internet-ilmoittelusta. Mikäli ostajaehdokkailla on mahdollisuus saada kohteen myyntiesite internetsivuilta, välitysliikkeen on kiinnitettävä huomiota siihen, että esite sisältää samat tiedot kuin paperimuotoinen esite. Lentomelun johdosta asunto saattaa poiketa olennaisesti siitä, mitä kuluttajalla on kohtuudella aihetta olettaa. Välytysliikkeen tulee selvittää ja ilmoittaa myyntiesitteessä asunnon sijaintipaikan mukainen kaavaan merkitty lentomeluvyöhyke. Kuluttajille tulee selvittää myös meluvyöhykkeen merkitys, kuten rakentamiselle asetetut lisävaatimukset. Meluvyöhyke voi olla syytä ilmoittaa myös alueen käyttöä tai luovutusta koskevana rajoituksena, jos lentomeluvyöhykkeellä ei sallita enää uutta asutusta. Lisätietoja lentomelumittauksissa ja lentomelukarttoja saa esimerkiksi FinAvian www-sivuilta. Välitysliikkeen on myöskin syytä selvittää fi sivustolta onko kohde tulvariskialueella. Jos myytävässä rakennuksessa ei ole tehty loppukatselmusta hyväksytysti, tulee tästä asiasta sekä rakennuksen keskeneräisyydestä mainita myyntiesitteessä. Niin sanottu käyttöönottokatselmus, sulut alkaa, osittainen loppukatselmus, sulut päättyy, ei tee rakennuksesta valmista. Mikäli välityskohteen tiedot muuttuvat välitystoimeksiannon hoitamisen aikana, tulee välittäjän laatia uusi esite. 6.2.2 Esitteen antaminen tiedoksi toimeksiantajalle. Esite tulee ennen markkinoinnin aloittamista toimittaa tiedoksi toimeksiantajalle mahdollisia kommentteja varten. Tiedottaminen voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla. Mikäli esitteen tietoja muutetaan, tulee uusi esite toimittaa tiedoksi toimeksiantajalle. Esite ja sen muutokset on syytä hyväksyttää toimeksiantajalla. 6.3. Esittely. Esittelyllä tarkoitetaan tilaisuutta, jossa asunnosta kiinnostunut pyytää lisätietoja kohteesta. Tämä voi tapahtua välitysliikkeen toimistossa tai välityskohteessa. 6.3.1. Esittelyssä esillä olevat asiakirjat. Asuntoosakkeen esittelyssä on asuntomarkkinointiasetuksen mukaan oltava esillä seuraavat asiakirjat. Yhtiöjärjestys- tai osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen säännöt. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon rakennustapaseloste, asunnon pohjapiirros, jos asunnon hallintaan saanti edellyttää kauppakirjan lisäksi muita sopimuksia, malli näistä sopimuksista, energiatodistus aina kun sellainen on saatavilla. Asuntomarkkinointiasetus ei edellytä isännöitsien todistuksen saatavilla oloa esittelyssä, mutta sen mukana on yleensä tarkoituksen mukaista. Välitysliike ei saa automaattisesti antaa isännöitsijän todistusta esittelyssä kaikille kävijöille, vaan ainoastaan ostotarjouksen tekemistä harkitseville. Sama koskee isännöitsijän todistuksen antamista sähköpostitse. Kiinteistön esittelyssä on asuntomarkkinointiasetuksen mukaan oltava seuraavat asiakirjat. Kartta ja selvitys myyntävän alueen rajoista. Maa-alueen vuokrasopimus, jos kohteena rakennus Suunnitteilla tai rakenteella olevan rakennuksen kalusteita, varusteita ja pinnoitteita koskeva seloste. Asumiskäyttöön myytävän rakennuksen pohjapiirros. Energiatodistus aina kun sellainen on saatavilla. Asuntomarkkinointiasetus ei edellytä lainmuuttotodistuksen, rasitustodistuksen tai kiinteistörekisteriotteen saatavilla oloa esittelyssä, mutta niiden mukanaolo on yleensä mukaista. Välitysliike ei saa automaattisesti antaa näitä asiakirjoja esittelyssä kaikille kävijöille, vaan ainoastaan ostotarjouksen tekemistä harkitseville. Sama koskee niiden antamista sähköpostitse. 6.3.2. Esittelyn järjestämisessä huomioitavaa: Välitysliikkeen valvontavelvollisuus. Välitysliikkeen on huolehdittava esittelyssä olevan kohteen valvonnasta siten, ettei asunnossa rikota tai ettei sieltä varasteta mitään. Välitysliike on vastuussa toimeksiantajalle, mikäli se laiminlyö valvonnan. Kohteessa olevat kotieläimet. Välitysliikkeen tulee sopia toimeksiantajan kanssa siitä, missä toimeksiantajan kotieläimet ovat esittelyn ajan. Muiden tilojen esittely, sulut alkaa, kellari, ullako tai muut sellaiset, sulut päättyy. Yleisesittelyssä ei ole tarpeen esitellä ilman erityistä syytä kellaria tai muuta sellaista tilaa. Ostajalle on kuitenkin tarjottava mahdollisuus tutustua tällaisiin tiloihin ennen ostopäätöksen tekemistä. Kohteen rajojen näyttäminen kautta niin sanotut luonnolliset rajat. Jos myytävän kohteen rajat poikkeavat luonnollisista rajoista, välitysliikkeen on näytettävä rajojen sijainti. Jos esimerkiksi piha-alueetta rajava orapihla ja aita ei sijaitse myytävän kohteen rajalla, on välitysliikkeen kiinnitettävä ostaja ehdokkaan huomiota asiaan. Luokattu kohde. Mikäli myyntitoimeksiannon kohteena oleva asunto on vuokrattuna, esittelystä tulee sopia etukäteen vuokralaisen kanssa sen mukaisesti, mitä hyvässä vuokrata vastaan annettu ohje edellyttää. Mikäli vuokralainen kieltäytyy päästämästä vuokranantajan valtuuttamaan välitysliikkeen edustajan huoneistoon sen esittelemiseksi, voi välitysliike kehottaa toimeksiantajaa esimerkiksi pyytämään virkaapua poliisilta huoneistoon pääsemiseksi. Seitsemän. Ostoneuvotteluvaihe. 7.1. Tiedonantovelvollisuus ostajalle. Välitysliikkeen on välityskorjatta tarjotessaan annettava ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Välitysliikkeen on muun muassa huolehdittava, että ostaja on saanut edellä kerrotun mukaisen esitteen. Tämän lisäksi välitysliikkeen tulee huomioida, että kohteen myyntiin voi liittyä myös muita kuin esitteessä ilmeneviä tietoja, joita ovat esimerkiksi seuraavat Myyjän maksukyvyttömyys voi vaikuttaa ostajan mahdollisuuteen saada välityskohteen virheen perusteella myyjältä hinnan alennusta tai toteuttaa kaupan purkun. Tämän vuoksi välitysliikkeen on kerrottava ostajalle tiedossaan olevasta myyjän maksukyvyttömyydestä, esimerkiksi tuomioistuin velkajärjestelystä. Jos välitysliikkeellä on toimeksiannon hoitamisen yhteydessä esille tulleen seikkojen perusteella syytä epäillä toimeksianta ja maksukyvyttömyyttä, Välitysliikkeen tulee pyytää ulosottoviranomaisen toimeksiantaja koskeva todistus ulosottorekisteristä. Mikäli selvityksessä saadaan tieto myy- ja maksukyvyttömyydestä, asiasta on kerrottava ostajalle. Tiedot on annettava ennen sitovan ostotarjouksen tekemistä. Ostajalle tulee kertoa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta sekä mahdollisesta ensiasun ostajan varainsiirtoverovapaudesta. Jos välitysliikessä on välitystehtävä hoitaessaan Tiedon kaupan kohteeseen liittyvistä asumista objektiivisesti arvioiden oleellisesti haittaavista häiriötekijöistä, välitysliikkeen on kerrottava niistä ostajalle. Jos välityskohteeseen liittyy monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä tai erityisosaamista vaativia rakennusteknisiä ongelmia, on riittävää, että välitysliike tuo asian esille ja kehottaa ostajaa kääntymään niiltä osin asiantuntijan puoleen, jolloin tämä voi itse asiantuntijan avustuksella hankkia tarvittavan selvityksen. Jos kohteessa tapahtuneesta kuolin tapauksesta ei ole aiheutunut vahinkoa kohteelle, kuolin tapauksesta ei tarvitse kertoa. Kaikki tiedot on annettava ennen ostotarjouksen tekemistä. Jos uusia kaupan kannalta merkityksellisiä tietoja ei anneta, jos uusia kaupan kannalta merkitykselliset tietoja annetaan tämän jälkeen, ostotarjouksen tekijällä saattaa olla mahdollisuus vetäytyä tekemästään tarjouksesta ilman seuraamuksia. Kohteesta, jo laaditut kuntoon liittyvät selvitykset on toimitettava ostajalle ennen ostotarjouksen tekemistä. Välitysliikkeen tulee kiinnittää huomiota siihen, millainen kuntoon liittyvä selvitys on tehty. Onko kyse asuntokaupan kuntotarkastuksesta laadittujen ohjeiden mukaan tehdystä tarkastuksesta, vai jostain muunlaisesta kuntoa selvittävästä tutkimuksesta. Välitysliikkeen tulee lisäksi painottaa, että ostaja ja myyjä tutustuvat raporttiin huolellisesti. Mikäli ostotarjouksen ehtona on kuntotarkastus, tarjouksen tulee merkitä ainakin kuka maksaa tarkastuksen, mihin mennessä tarkastus on tehtävä ja mihin mennessä tarkastuksesta laadittava raportti on toimitettava osapuolille. Ostajalle pitää antaa mahdollisuus tutustua täydelliseen perukirjaan. Välitysliike ei saa peittää mitään tarjouksen tekemistä harkitsevalle esitettävää asiakirjaa miltään osin. Mikäli välitettävä kohde on aikaisemmin ollut toimeksiannon kohteena, on kaikki aiemman kautta aiempien välitystoimeksiannon aikana saatu ostopäätöksen vaikuttava tieto annettava ostaja-ehdokkaalle. Vastaavasti, mikäli välitysliike on saanut yhtä toimeksiantoa koskien tietoa, jolla voi olla vaikutusta toiseen toimeksiantoon, on tieto annettava ostaja-ehdokkaalle. Mikäli kaupan kohteena olevasta asuinhuoneistosta ei saada osakehuoneistojen pinta-alan mittausta vasta, ja isännöitsijän todistuksesta annetun asetuksen edellyttämiä tietoja sisältävä isännöitsijän todistosta liitteinen on välitysliikkeen kiinnitettävä ostajan huomiota yhtiön rakennusten ikään ja tehtyihin peruskorjauksiin, sulut alkaa julkisivu, putkisaneraus, katon uusiminen ja niin edelleen, sulut päättyy sekä siihen, että tietyt rakennusosat saattavat olla käyttöikänsä päässä. 7.2. Tiedonantovelvollisuus myyjälle Välitysliikkeen tulee kertoa myyjälle kaikista toimeksiannon hoidon aikana esiin seikoista, joilla voi olla merkitystä kaupanehtojen kannalta. Välitysliikkeen on tarvittaessa kerrottava esimerkiksi mahdollisuudesta rajoittaa myyjän virhevastuuta yksilöityjen salaisten vikojen tai puutteiden osalta, Myyjälle on kerrottava myös, mikäli välitysliike saa sopimuksen voimassa ollessa perustelun aiheen epäillä, ettei ostaja ehdokas kykene maksamaan kauppahintaa. 7.3. Kauppa omaan lukuun tai muu erityinen etu valvottavana. Välitysliikkeen tulee kertoa myyjälle, jos välitysliike tai välitysliikkeen palveluksessa oleva aikoo päättää kaupan omaan lukunsa. Välitysliikkeen tulee kertoa myyjälle tai ostajalle, jos välitysliikkeellä tai sen palveluksessa olevalla on asiassa erityinen etu valvottavanaan. Välitysliikkeellä on erityinen etu valvottavanaan esimerkiksi silloin, kun toimeksiantaja tai toimeksiantajan vastapuoli kuuluu välitysliikkeen palveluksessa olevan henkilön lähipiiriin. Lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi välitysliikkeen palveluksessa olevien henkilöiden avopuoliso, aviopuoliso, rekisteröissä parisuhteessa oleva henkilö, Sisarus, sisar- tai velipuoli sekä etenevässä, sulut alkaa, lapset, lapsenlapset ja niin edelleen sulut päättyy tai takenevassa sukulaisuussuhteessa. Sulut alkaa vanhemmat, isovanhemmat sulut päättyy olevat henkilöt. Välitysliikkeellä on erityinen etuvalvottavana myös silloin, kun toimeksiantajan tai toimeksiantajan vastapuolena on välitysliikkeen palveluksessa olevan nähden muulla tavoin läheinen henkilö. Sulut alkaa tapauskohtaisesti esimerkiksi hyvät ystävät, sulut päättyy, taikka taloudellisesti riippuvainen henkilö. Välitysliikkeellä voi tapauskohtaisesti olla erityinen etu valvottavanaan myös silloin, kun välitysliike omistaa ostajana olevan osakeyhtiön osakkeita tai samat henkilöt omistavat sekä välitysliikkeen että ostajayhtiön osakkeita. Välitysliikkeen on merkittävä selkeästi ostotarjoukseen, että kaupan tai sopimuksen toimeksiantajalle tai tämän vastapuolelle on ilmoitettu ennen sitovan sopimuksen tekemistä kaupan tapahtuvan liikkeen tai sen palveluksessa olevan lukuun tai että liikkeellä tai sen palveluksessa olevalla on kaupassa erityinen etu 7.4. Tiedon oikaiseminen. Jos välittäjä havaitsee myöhemmin markkinoissa annetun tiedon ollen virheellistä, on tieto oikaistava välittömästi. Oikaisemisen tulee tapahtua selkeästi. Välitteellä tulee olla näyttö tiedon oikaisemisesta. 7.5. Epävarma tieto. Jollei tiedon oikeellisuuden varmistaminen ilman kohtuutonta vaivaa ole mahdollista, välitysliikkeen on joka tapauksessa selkeästi ilmoitettava ostajaehdokkaille esiintulleista seikoista ja siitä, että tietoa ei ole voitu tarkistaa ja että tieto on epävarma. 8. Tarjousmenettely. 8.1. Yleistä tarjousmenettelystä. Välityslain mukaan välitysliikkeen on huolehdittava, että käsirahallista ostotarjouksista ja ostotarjouksista, joissa sitoudutaan vakiokorvauksen suorittamiseen, laaditaan asiakirja. Hyvä välitystapa edellyttää, että kaikki tehdyt osto- ja vastatarjoukset olennaisena ehtoinen tehdään ja hyväksytään kirjallisesti. Sulut alkaa paperimuodossa tai sähköpostitse. Sulut päättyy. Kirjallista muotoa ei tarvitse käyttää, mikäli tarjous on tehty tai hyväksytty olosuhteissa, joissa kirjallisen asiakirjan laatiminen tai hyväksyminen olisi kohtuuttoman hankalaa. Ennen ostotarjouksen tekemistä ostajalle esitettyjen asiakirjojen päiväys on tarpeen mukaan merkittävä ostotarjoukseen. Välitysliike voi ottaa vastaan ostotarjouksia esittelyssä tai jo sitä ennenkin. Välitysliike voi myös ilmoittaa ostajaehdokkaille, että he voivat jättää tarjouksensa tiettyyn ajankohtaan mennessä. Välitysliikkeellä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan kaikkia ostotarjouksia. Välitysliikkeen tulee vastaanottaa toimeksiantajan kannalta järkevät ostotarjoukset, eli sellaiset, jotka ovat riittävän lähellä toimeksiantajan vaatimuksia. Välitysliike voi kieltäytyä vastaanottomasta tarjouksen, esimerkiksi silloin, kun myytävänä on erittäin hyvä kohde, kyseessä on ensimmäinen näyttö, ja välitysliike arvioi myöhemmin saavansa vielä parempia tarjouksia. Välitysliikkeen ei myöskään tarvitse ottaa vastaan sellaista tarjousta, joka on merkittävästi huonompi kuin aiempi, joko hylätty tai avoinna oleva tarjous. Mikäli välitysliike on saanut toimeksiantajalta erityisiä ohjeita ostotarjousten suhteen, ei välitysliikkeen tarvitse ottaa vastaan sellaista ostotarjousta, joka ei vastaa näitä toimeksiantajan välitysliikkeelle ilmoittamia ohjeita. Mikäli toimeksiantajan kanssa on sovittu erityisistä menettelytavoista tarjousten vastaanottamiseen tai hyväksymiseen liittyen, tulee välitysliikkeen toimia sovitun mukaisesti. Välitysliikkeen velvollisuutena on kertoa sekä myyjälle että ostotarjouksen tekijälle ostotarjoukseen ja sen hyväksymiseen liittyvistä kysymyksistä ottaen huomioon molempien osapuolten edut. Välitysliikkeen on kerrottava molemmille tarjouksen osapuolille muun muassa käsirahan menettämismahdollisuudesta ja vakiokorvauksen mahdollisesta konkretisoitumisesta sekä niiden oikeusvaikutuksista. Välitysliikkeen tulee esittää kaikki vastaanotetut tarjoukset toimeksiantajalle. Toimeksiantaja tekee aina itse päätöksen siitä, hyväksyykö hän tarjouksen, hylkääkö hän sen vai tekeekö hän vastatarjouksen. Myyjällä on aina harkintavalta, myykö hän asunnon ostotarjouksen tehneelle vai ei, siitäkin huolimatta, että ostotarjouksen tekijä olisi valmis maksamaan pyydetyn hinnan ja hyväksyisi muut myyjän asettamat ehdot. Myyjän hylkäämistä ostotarjouksista välitysliikkeen ei tarvitse kertoa toiselle ostajaehdokkaalle. Välitysliike saa kuitenkin tarvittaessa kertoa hylätyn tarjouksen osalta myös sen rahamäärän ja muut ehdot esimerkiksi tilanteessa, jossa ostaja olisi jättämässä hylättyä tarjousta huonomman tarjouksen. 8.1.1. Asunto-osakkeen ostotarjous. Asunto-osakkeen ostotarjoukseen sovelletaan varallisuusoikeudellista oikeustoimista annettua lakia. Sulut alkaa, Oikeustoimilaki. Sulut päättyy. Sopimuksen syntymistä sekä tarjouksen ja siihen annetun vastauksen sitovuudesta ja oikeusvaikutuksista. Oikeustoimilaki ei edellytä tarjoukselta mitään määrämuotoa. Asuntokauppalaissa on säännökset sellaisten tarjousten merkityksestä, joissa sitoudutaan maksamaan käsiraha tai suorittamaan vakiokorvaus. 8,1,2. Kiinteistön ostotarjous ja esisopimus. Kiinteistökaupasta sopimiseen sovelletaan maakaareen muotomääräyksiä. Ainoastaan kaupan vahvistajan vahvistama tai maamittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa tehty esisopimus saa sitovan sopimuksen osapuolten välille. Ilman määrämuotoa tehty tarjous ja siihen annettu hyväksyntä eivät sido osapuolia siten, että heidät voitaisiin velvoittaa kaupan tekemiseen, käsirahan menettämiseen tai sopimussakon maksamiseen. Maakaaressa on kuitenkin korvaussäännös MK 2 kahdeksan tilanteeseen, jossa toinen osapuoli vetäytyy sopimuksesta, jota ei ole tehty määrämuodossa. Kyseessä olevan lainkohdan mukaan kaupan tekemisestä kieltäytyneen on tällöin korvattava vastapuolelle kaupan valmistelusta aiheutuneet kohtuulliset suoranaiset kulut. Ostajan vetäytyessä aiheuttomasti sopimuksesta tällaisia kustannuksia ovat myyjälle kaupan valmistelusta aiheutuneet suoranaiset kulut, esimerkiksi myyjän välitysliikkeelle toimeksiantosopimuksen perusteella maksama korvaus. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta korvaukseen suoraan sopimuksesta vetäytyneeltä ostajalta. Myyjän vetäytyessä, vetäytyessä aiheettomasti sopimuksesta myyjän on vastaavasti korvattava ostajalle ostajan kohtuulliset kustannukset, esimerkiksi ostajan kustannuksellaan suorittama kuntotarkastus. Kiinteistön kaupassa välitysliikkeen tulee erityisesti kiinnittää sekä myyjän, että tekijän huomiota maakaaren määrämuotovaatimukseen ja sen merkitykseen sekä maakaaren mukaisiin seuraamuksiin vetäydyttäessä ilman määrämuotoa tehdystä hyväksytystä ostotarjouksesta. 8.1.3. Vuokraoikeuden rakennuksinen ostotarjous Vuokraoikeuden rakennuksen ostotarjouksen ei sovelleta maakaaren eikä asuntokauppalainen säännöksiä, vaan ainoastaan oikeustoimilakia, sopimuksen syntymisestä sekä tarjouksen ja siihen annetun vastauksen sitovuudesta ja oikeusvaikutuksista. Oikeustoimilaki ei edellytä tarjoukselta mitään määrämuotoa. 8,2. Useat päällikkäiset tarjoukset. 8,2.1. Yleistä. Välityslain mukaan, kun välitysliike on vastaanottanut käsirahallisen ostotarjouksen, liike ei saa ottaa keneltäkään muuta tarjousta, Sulut alkaa käsirahallista tai käsirahatonta sulut päättyy. Uusi tarjous voidaan ottaa vastaan vasta, kun käsiraha on palautettu tarjouksen tekijälle tai kun on selvinnyt, että käsiraha jää toimeksiantajalle. Vastaanotettu käsiraha estää näin ollen uusien tarjousten vastaanottamisen. Samoin sellainen ostotarjous, jossa käsiraha käytännön syistä sitoudutaan maksamaan tiettyyn ostotarjouksessa merkittyyn päivään mennessä. Sulut alkaa esimerkiksi, esimerkiksi viikonloppuna etetty tarjous, sulut päättyy estää uusien tarjousten vastaanottamisen. Sitä vastoin ostotarjous, jossa käsiraha sitoudutaan suorittamaan vasta tarjouksen tultua hyväksytyksi, ei estä päällekkäisten tarjousten vastaanottamista. Myöskään tarjous, jossa sitoudutaan suorittamaan vakiokorvaussopimuksesta vetäytymisen varalta, ei estä päällekkäisten tarjousten vastaanottamista. Tällöin välitysliike voi ottaa vastaan muita tarjouksia siihen saakka, kunnes tarjous on hyväksytty. Sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty, välitysliikkeen tulee lopettaa kohteen markkinointi eikä välitysliike lähtökohtaisesti saa ottaa keneltäkään muuta tarjousta. Välityslaissa säännellään myös välitysliikkeen menettelystä tilanteessa, jossa välitysliike on vastaanottanut varausmaksun uudiskohteen ennakkomarkkinoinnin yhteydessä. Kun välitysliike on vastaanottanut varausmaksun, Liike ei saa ottaa keneltäkään muuta varausmaksua asunnosta ennen kuin aiempi varausmaksu on palautettu varauksen tekijälle. Varausmaksun vastaanottaminen ei kuitenkaan estä välitysliikettä ottamasta vastaan uusia varauksia, joiden yhteydessä ei makseta varausmaksua. Välitysliike voi näin ottaa päällekkäisiä varauksia ilman varausmaksuja. Välitysliike on tällöin hyvän välitystavan mukaan kerrottava varausta tekevälle, kuinka maan tavarausta kohteesta on tehty välitysliikkeen tulee kertoa toiselle ostajaehdokkaalle, jo saamastaan aikaisemmasta vielä avoinna olevasta tarjouksesta. Välitysliikkeellä ei ole velvollisuutta kertoa aiemman tarjouksen rahamäärää tai muita ehtoja. Välitysliikkeellä on kuitenkin oikeus kertoa edellä mainitut seivät. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta ilman toimeksiantajan ja ostotarjouksen tekijän suostumusta esittää aikaisempaa ostotarjousta toiselle ostajaehdokkaalle. Toimeksiantaja päättää menettelytavoista tilanteessa, jossa kohteesta tehdään ensimmäisenä jätetyn tarjouksen jälkeen uusia tarjouksia. Toimeksiantaja voi esimerkiksi hyväksyä myöhemmin tehdyn tarjouksen ilman, että siitä ilmoitetaan ensimmäisen tarjouksen tekijälle. Jos välitysliike on sopinut tarjouksen tekijän kanssa, että hänelle ilmoitetaan, mikäli muita tarjouksia annetaan, tulee välitysliikkeen toimia sopimansa mukaisesti. Ostotarjousten keskinäinen paremuus ei ratkea pelkästään tarjousten rahamäärän perusteella, vaan siihen vaikuttaa myös tarjousten muut ehdot, kuten maksuehdot ja vapautumisajankohta. Pelkästään se, että ostaja jättää ostotarjouksensa ensimmäisenä tai tekee myyntihintapyynnön tai velattoman hintapyynnön suuruisen ostotarjouksen, ei tuo hänelle etusia myöhempiin ostotarjouksen tekijöihin nähden. Välitysliikkeen tulee tarvittaessa selvittää tämä asia tarjouksen tekijälle. Myyjä tekee aina päätöksen siitä, minkä tarjouksen hän hyväksyy. Myyjällä on aina myös oikeus hylätä tarjous, vaikka tarjottu hinta vastaisi myyntihintapyyntöä tai velatonta hintapyyntöä. 8,2,2. Useat päällikkäiset tarjoukset asunto-osakkeen ja vuokraoikeuden kaupassa. 8,2,2,1. Useita ostajaerokkaita, eikä sirahallista ostotarjousta. Kuten aiemmin on todettu, välitysliikkeen on otettava vastaan kaikki toimeksiantajan kannalta järkevät tarjoukset. Välitysliikkeen tulee esittää kaikki vastaanotetut tarjoukset toimeksiantajalle, joka lopulta päättää, minkä tarjouksesta hyväksyy, jos hyväksyy. Toimeksiantaja voi päättää, että ostajaehdokkaiden kesken järjestetään uusi tarjouskierros esimerkiksi pyytämällä kirjallisia tarjouksia suljetuin kuorin tiettyyn ajankohtaan mennessä. Toimeksiantaja voi myös päättää, että ostoneuvotteluissa vielä mukana olevien kesken järjestetään tilaisuus, jossa he voivat tehdä uusia tarjouksia, joissa toimeksiantaja valitsee parhaaksi katsomansa tarjouksen. Tällainen voi olla esimerkiksi avoin tarjouskilpailu, jossa ostaja ehdokkaat esittävät uudet tarjouksensa suullisesti, mikäli päädytään järjestämään uusi tarjouskierros tai edellä mainittu tilaisuus. Tulee välitysliikkeen huolehtia asian käytännön järjestelyistä. Hyvän välitystövään mukaista ei ole, että välitysliike ilman toimeksiantajan myötä vaikutusta itse päättää uudesta tarjouskierroksesta tai tällaisen tilaisuuden järjestämisestä. Kun uusi tarjouskierros tai tällainen tilaisuus järjestetään, ostajaehdokkaat eivät enää ole sidottuja alkuperäisiin tarjouksiinsa. 8.2.2. Käsirahatun ostotarjous saatu, kun tulee uusi tarjous. Välitysliikkeen tulee kertoa toiselle ostajaehdokkaalle jo ammasta aikaisemmasta, vielä avoinna olevasta tarjouksesta. Välitysliikkeellä ei ole velvollisuutta kertoa aiemman tarjouksen rahamäärää tai muita ehtoja. Välitysliikkeellä on kuitenkin oikeus kertoa edellä mainitut seikat. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta ilman toimeksiantajan ja ostotarjouksen tekijän suostumusta esittää aikaisempaa ostotarjousta toiselle ostajaehdokkaalle. Jos uusi ostajahdokas tämän jälkeen tekee ostotarjouksen, tulee välitysliikkeen tällöin myös kertoa toimeksiantajalle eri menettelyvaihtoehdosta, esimerkiksi mahdollisuudesta järjestää uusi tarjouskierros tai tarjoustilaisuus edellä kohdassa 8,2,2.1 kerrotulla tavalla. Hyvän välitystavan vastaista on vedättää ostajaehdokasta kertomalla sellaisista ostotarjoksista, joita ei todellisuudessa ole. 8.2.2.3 Käsirahat on ostotarjous hyväksytty, kun tulee uusi tarjous. Mikäli toimeksiantaja on jo hyväksynyt jonkin ostotarjouksen, ei välitysliike saa jatkaa kohteen markkinointia eikä lähtökohtaisesti saa ottaa vastaan uutta ostotarjousta. Jos uusi ostotarjous tulisi olemaan aiempaa merkittävästi parempi, voi välitysliike kuitenkin kertoa asiasta toimeksiantajalle. Tällön välitysliikkeen tulee myös kertoa toimeksiantajalle jo tehdyn sitovan sopimuksen merkitys sekä sopimuksen rikkomisen seuraamukset. Jos ostajaehdokas on tehnyt ehdollisen ostotarjouksen, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt, välitysliike ei lähtökohtaisesti saa ottaa vastaan uutta ostotarjousta. Jos ostajaehdokas on tehnyt tarjouksen, jonka ehtona on oman asunnon myynti, voi myyjä hyväksyä tarjouksen ehdollisena, jättäen itselleen oikeuden jatkaa kohteen myyntiä ja hyväksyä muun tarjouksen. Tällöin välitysliike saa jatkaa kohteen markkinointia ja ottaa vastaan uuden ostotarjouksen. 8.2.2.4 Myyjä tehnyt vastatarjouksen, kun tulee uusi tarjous. Kun myyjä on tehnyt vastatarjouksen ostajalle, osapuolten välillä ei ole vielä sitovaa sopimusta, vaan ainoastaan myyjää sitova tarjous. Ostaja harkitsee, hyväksyykö tehdyn vastatarjouksen. Hyväksymisellä syntyy osapuolia sitova sopimus. Hyvän välitystavan mukaan välitysliike ei saa ottaa vastaan uutta ostotarjousta sinä aikana, kun myyjän tekemä vastatarjous on voimassa. Välitysliike saa ottaa uuden ostotarjouksen vastaan vasta sen jälkeen, kun myyjän vastatarjouksen hyväksymiselle varama aika on kulunut umpeen tai kun ostaja tuona aikana on ilmoittanut, ettei hän hyväksy esitettyä vastatarjousta. Myyjä voi kuitenkin tehdä vastatarjouksensa ehdollisena ja pidättää itsellään oikeuden jatkaa kohteen myyntiä ja hyväksyä muun ostotarjouksen. Tällöin välitysliike saa ottaa vastaan uuden vast ostotarjouksen. 8.2.3. Useat päällekkäiset, päällekkäiset tarjoukset kiinteistön kaupassa. 8.2.3.1. Useita ostaerokkaita eikä sirahallista ostotarjousta.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 Jos uusi ostajaehdokas tämän jälkeen tekee ostotarjouksen, tulee välitysliikkeen tällöin myös kertoa toimeksiantajalle eri menettelyvaihtoehdoista, esimerkiksi mahdollisuudesta järjestää uusi tarjouskierros tai tarjoustilaisuus. Hyvän välitystavan vastaista on vedättää ostajaehdokasta kertomalla sellaista ostotarjouksista, joita ei todellisuudessa ole. 8.2.3.3. Käsirahallinen tai käsirahaton ostotarjous hyväksytty, kun tulee uusi tarjous. Mikäli sopimusta ei ole tehty maakaaren mukaisessa määrämuodossa, ei osapuolten välille ole syntynyt sitovaa sopimusta. Sopimuksen sitomattomuudesta huolimatta välitysliike ei lähtökohtaisesti saa ottaa vastaan uutta ostotarjousta. Jos uusi ostotarjous tulisi olemaan aiempaa merkittävästi parempi, voi välitysliike kuitenkin kertoa asiasta toimeksiantajalle. Tällöin välitysliikkeen tulee myös kertoa toimeksiantajalle sopimukseen merkitystä ja sopimuksen rikkomista koskevasta maakaaren korvaussäännöksestä. Jos ostajehdokas on tehnyt ehdollisen ostotarjouksen, jonka toimeksiantaja on hyväksynyt, ei välitysliikesopimuksen sitomattomuudesta huolimatta lähtökohtaisesti saa ottaa vastaan uutta ostotarjousta. Jos ostajehdokas on tehnyt tarjouksen, jonka ehtona on oman asunnon myynti, voi myyjä hyväksyä tarjouksen ehdollisena, jättäen itselleen oikeuden jatkaa kohteen myyntiä ja hyväksyä muun tarjouksen. Tällöin välitysliike saa jatkaa kohteen markkinointia ja ottaa vastaan uuden ostotarjouksen. 8.2.3.4 Myyjä tehnyt vastatarjouksen, kun tulee uusi tarjous. Jos myyjä on tehnyt vastatarjouksen, kun tulee uusi tarjous, kyse on käytännössä tilanteesta, jossa ei ole noudatettu maakaaren määrämuotoa. Tarjouksen sitomattomuudesta huolimatta välitysliike ei lähtökohtaisesti saa ottaa vastaan uutta ostotarjousta siinä aikana, kun myyjän vastatarjous on voimassa. Välitysliike saa ottaa uuden ostotarjouksen vastaan vasta sen jälkeen, kun myyjän vastatarjouksen hyväksymiselle varaama aika on kulunut umpeen tai kun ostaja tuona aikana on ilmoittanut, ettei hän hyväksy esitettyä vastatarjousta. Myyjä voi kuitenkin tehdä vastatarjouksensa ehdollisena ja pidättää itsellään oikeuden jatkaa kohteen myyntiä ja hyväksyä muun ostotarjouksen. Tällöin välitysliike saa ottaa vastaan uuden ostotarjouksen. 8.2.3.5. Tilanteet, joissa on tehty maakaaren määrämuotoinen esisopimus. Mikäli kaupasta on sovittu maakaaren määrämuodossa, on osapuolten välille syntynyt sitova esisopimus. Tällaisessa tilanteessa riippumatta siitä, onko käsiraha maksettu vai ei, välitysliike ei lähtökohtaisesti saa ottaa vastaan uutta tarjousta. Mikäli uusi ostotarjous tulisi olemaan esisopimusta merkittävästi parempi, voi välitysliike kertoa asiasta toimeksiantajalle. Tällöin välitysliikkeen on myös selkeästi kerrottava toimeksiantajalle sitovan esisopimuksen merkityksestä. Koska tällaisessa tilanteessa esisopimuksen mukainen ostaja voi vaatia kaupan tekemistä, käsirahan palauttamista, vahingon korvausta tai sovitun sopimussakon maksamista. 8.2.4. Ehdollisen tarjouksen ehdollinen hyväksyntä. Ehdollisen tarjouksen ehdollinen hyväksyntä koskee tilanteita, joissa tekijä tekee tarjouksen ehdollisena ja myyjä hyväksyy sen ehdollisena, eli pidettää itsellään oikeuden jatkaa kohteen myyntiä ja hyväksyä muun tarjouksen. Tällaista menettyjällä voidaan käyttää vain tilanteissa, jossa ehdollisen tarjouksen hyväksyminen ilman myyjän asettamaa ehtoa olisi myyjälle kohtuutonta. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun ostotarjouksen tekijä asettaa ehdoksi oman asunnon myynnin. Näin ollen ei ole hyväksyttävää käyttää ehdollista hyväksyntämenettelyä tilanteessa, jossa ostotarjouksessa on muulla tavoin ehdollinen. Sulut alkaa esimerkiksi kosteusmittaus tai lainansaanti. Sulut päättyy. Myyjän ehdollinen hyväksyntä on vastatarjous ostotarjouksen tehneelle, joka voi sen puolestaan hyväksyä tai hylätä. Siten ostotarjouksen tekijän tulee vielä kirjallisesti hyväksyä myyjän vastatarjous eli myyjän ehdollinen hyväksyntä, jotta osapuolten välille syntyy sitova sopimus. Ehdollisen tarjouksen sisältämän oman asunnon myyntiehdon ja toisaalta ehdollisen hyväksynnän tulisi olla voimassa vain lyhyehkön ajan, enintään 1-2 kuukautta. Ehdollisesti hyväksyttyjä tarjouksia voi olla voimassa vain yksi kerrallaan. Ehdollista hyväksyntää ei voi käyttää tarjouksissa, joiden vakuudeksi on maksettu käsiraha. Ehdollista hyväksyntää käytettäessä korostuu välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus sekä ostotarjouksen tekijälle että myyjälle. Välitysliikkeen tulee selkeästi selvittää erityisesti ostotarjouksen tekijälle, mitä ehdollinen hyväksyntä konkreettisesti tarkoittaa. On mahdollista, että ostotarjouksen tekijä on hyväksyttyä myyjän ehdollisen hyväksynnän hyväksynyt omasta asunnostaan tehdyn tarjouksen. Jos hän ei haluakaan tehdä kauppaa omasta asunnostaan sovitun mukaista sen takia, että hänen tekemänsä tarjouksen kohtena oleva asunto on myyty toiselle, on hän velvollinen maksamaan omasta asunnostaan hyväksymänsä tarjouksen mukaisen sanktion hänen omasta asunnostaan tarjouksen tehneelle. Välitysliikkeen on selvitettävä tämä ostotarjouksen tekijälle. Esimerkiksi oman asunnon myyntiehtoisen tarjouksen tehnyt A on hyväksynyt B, sulut alkaa myyjä, sulut loppuu, ehdollisen hyväksynnän eli vastatarjouksen, jossa B pidättää itselleen oikeuden hyväksyä muita tarjouksia siihen saakka, kunnes A on oma asuntoon myyty. A myy omaa asuntoaan ja hyväksyy asunnostaan tehdyn tarjouksen, jossa on ehto sopimusrikkomuksen varalle. Tämä A on omasta asunnosta tehdyn hyväksytyn tarjouksen jälkeen A saa tiedon, että hänen havittelemansa asunto, josta hän on hyväksynyt myyjän tekemän vastatarjouksen, onkin myyty kolmannelle. A on velvollinen maksamaan vakiokorvauksen A on omasta asunnosta tehdelle tarjouksen tekijälle, jollei suostu tekemään kauppaa omasta asunnostaan tarjouksen mukaisesti. Välitysliikkeen tulee lisäksi selvittää ostotarjouksen tekijälle, joka on hyväksynyt myyjän ehdollisen hyväksynnän, että voi syntyä tilanne, jossa ostotarjouksen tekijä on velvollinen maksamaan omalle välitysliikkeelleen. Sulut alkaa, jonka kanssa hän on tehnyt on hänen oman asuntonsa myymisestä. Sulut loppuu. Välityspalkkion, vaikkei hänen omasta asunnostaan tehdä kauppoja. Tällainen tilanne voi syntyä, jos osta tekijä ei hyväksy solmimansa toimeksantosopimuksen ehdot täyttävää tarjousta. Näin olisi vaikka tämän tarjouksen hylkäämisen syynä olisi se, että hänen oma tarjouksensa kohteena oleva asunto on myyty toiselle ostajalle. Välitysliikkeen on kyettävä näyttämään dokumentoidusti, että se on täyttänyt edellä mainitut tiedonantovelvollisuuden. Välitysliikkeen tulee ilmoittaa välittömästi myyjän ehdollisen hyväksynnän hyväksyneelle tekijälle, jos tarjouksen kohteesta on hyväksytty toinen tarjous tai vastaanotettu toinen tarjous, jonka voidaan katsoa olevan ehdoltaan ostotarjouksen tekijän tekemää tarjousta parempi. Välitysliikkeen on kehotettava ehdollisen hyväksynnän hyväksyttytä ostotarjouksen tekijä kuitenkin myös varmistamaan itse välitysliikkeeltä ennen hänen omasta asunnostaan tehdyn tarjouksen hyväksymistä, ettei hänen tekemänsä tarjouksen kohteesta ole hyväksytty toista tarjousta. 9 kaupanteko. 9.1 ennen kaupantekoa. 9.1,1 kaupan tekoon valmistautuminen. Välitysliikkeen on sekä asunto että kiinteistön kaupassa ennen kaupan tekoa varmistettava muun muassa seuraavat asiat. Kaupan tekoajan kohdasta sopiminen. Välitysliikkeen tulee sopia kaupan kohdassa sekä myyjän että ostajan kanssa. Sovittaessa kaupan kohdasta välitysliikkeen tulee pyrkiä ottamaan huomioon mahdollisen kuntotarkastuksen teettämisen ja siitä tehtävän raportin valmistumisen vaatima aika siten, että raportti on lähtökohtaisesti käytettävissä riittävän ajoissa ennen kaupan tekotilaisuutta. Kaupan tekotilaisuudessa tarvittavat asiakirjat. Välitysliikkeen tulee kerätä hyvissä ajoin ennen kaupan tekotilaisuutta kaupassa tarvittavat ja ostajalle luovutettavat asiakirjat. Välitysliikkeen on lisäksi ne ja otettava niistä tarvittavat kopiot. Välitysliikkeen on toimitettava kohteessa mahdollisesti tehdystä kuntotarkastuksesta laadittu raportti ja siihen liittyvät värivalokuvat ostajalle riittävän ajoissa. Ennen kaupan tekoajankohtaa. Välitysliikkeen on tutustuttava itsekin kuntotarkastusraporttiin värikuvineen. Jos raportista tai liitteenä olevista kuvista ilmenee jotain, joka on ristiriidassa tiedossa olevien tai tietoon tulleiden seikkojen kanssa, välitysliikkeen on kiinnitettävä sekä myyjän että ostajan huomiota asiaan ja suositeltava heitä ottamaan yhteyttä raportin laatiaan. Avaimet ja turvajärjestelmien tunnukset. Välitysliikkeen tulee varmistaa toimeksiantajalta asunnon avainten sijainti ja niiden lukumäärä sekä sopia niiden luovuttamisesta. Välitysliikkeen tulee lisäksi selvittää toimeksiantajalta asunnon mahdollisen turvajärjestelmien käyttöohjeet ja tunnukset sekä sopia niiden luovuttamisesta. Vuokrattu kohde. Mikäli myyntitoimeksian on kohteena oleva huoneisto tai kiinteistö on vuokrattu, tulee välitysliikkeen varmistaa toimeksiantajalta alkuperäisen vuokrasopimuksen sijainti ja muistuttaa myyjää tuomaan se kaupan teko tilaisuuteen. Välitysliikkeen on myös selvitettävä vuokrasuhteen vakuudeksi vaksattu vuokravakuus ja huolehdittava sen siirtämisestä osapuolten sopimuksen mukaisesti. 9.1.2. Kaupan tekon valmistautuminen asunto-osakkeen kaupassa. Asunto-osakkeen osalta välitysliikkeen on ennen kaupan tekoa varmistettava seuraavat asiat. Isännytsien todistuksessa olevat keskeiset tiedot. Välitysliikkeen on luotettavasti varmistettava isännytsien todistuksessa olevien keskeisten tietojen ajantasaisuus. Keskeisiä tietoja ovat muun muassa tieto-omistajasta, vastikerästeistä, yhtiökokouspäätöksistä ja yllättävistä korjaustarpeista. Lainaisuus. Hyvän välitystavaan mukaan välitysliikkeen tulee pyrkiä tarkastamaan isännöitsijältä lainaosuuden osuuden suuruus kaupantekohetkelle hankkimalla siitä kirjallinen selvitys. Mikäli selvitystä ei ole saatavissa tai se ei ole tarkoituksenmukaisin kustannuksin hankittavissa, on riittävää, että välitysliike ilmoittaa toimeksiantajalle lainaosuuden mahdollisesta pienentymisestä ja sen määrää koskevan tiedon mahdollisesta epätarkkuudesta. Mikäli lainaosuus on yhtiössä tehtyjen päätösten vuoksi suurentunut säännöitsiön todistuksen mukaista tiedosta, tulee välitysliikkeen tämä asia selvittää. Osakekirjan sijainnin varmistaminen. Välitysliikkeen on hyvissä ajoin ennen kaupantekoa varmistettava, että osakekirja on saatavilla kaupantekotilaisuuteen. Osakesiirrot. Välitysliikkeen on varmistettava, että osakekirja on siirretty toimeksiantajalle asianmukaisella tavalla. Ratkaisemana on viimeinen siirtomerkintä, jolla osakekirja on siirretty nykyiselle omistajalle. Sulut alkaa poikkeuksena kuolinpesät. sulut päättyy. Jos sisännyseen todistuksen merkitty omistaja on toimeksiantajana, ennen viimeistä merkintää mahdollisesti puuttuvilla välisaanoilla ei ole merkitystä eikä niitä koskevia siirtomerkintöjä tarvitse jälkikäteen tehdä. Toimeksiantajan tulee huolehtia mahdollisesti puuttuvien siirtomerkintöjen hankkimisesta. Jos niitä ei kuitenkaan voida saada, se ei välttämättä estä toimeksiantosopimuksen tekemistä eikä myyntiä, jos saannon laillisuus pystytään muulla tavalla riidattomasti osoittamaan. Varainsiirtovero. Asunto-osakkeen luovutuksesta on suoritettava 2 prosentin varainsiirtovero. Välitysliikkeen on laskettava oikea varainsiirtoveron määrä. Välitysliikkeen on hyvissä ajoinen kaupan tekoa selvitettävä ostajakohtainen varainsiirtoveron viiten numero. Jos ulkomaalainen ostaja ei ole verohallinnon rekisterissä, täytyy ostajan rekisteröityä asiakkaaksi verohallintoon ennen kauppaa. 9.1.3. Kaupan tekon valmistautuminen kiinteistön kaupassa. Kiinteistön osalta välitysliikkeen on ennen kaupan tekoa varmistettava seuraavat asiat. Lainhuutotodistuksen, rasitustodistuksen ja kiinteistörekisteriotteen keskeiset tiedot. Välitysliikkeen on tarkistettava lain rasitustodistuksessa ja kiinteistörekisteriotteessa olevien keskeisten tietojen ajantasaisuus. Keskeisiä tietoja ovat muun mm. muassa tieto omistajasta, kiinteistön kohdistuvista, kohdistuvista rasituksista sekä rasitteista ja oikeuksista. Panttikirjojen sijainti. Välitysliikkeen tulee hyvissä ajoin ennen kauppaa varmistaa kaupan kohteeseen kohdistuvien paperisten panttikirjojen sijainti. Kaupan vahvistaja. Välitysliikkeen on sovittava kaupan vahvistajan kanssa hänen osallistumisestaan kaupan tekotilaisuuteen. Välitysliikkeen on lisäksi muistutettava kaupan osapuoleja kaupan vahvistajan palkkiosta ja on siitä, että kaupan osapuolet suorittavat palkkion sopimuksensa mukaisesti. Hyvän valitustavan mukaisena ei pidetä sitä, että välitysliikkeessä toimiva kiinteistövälittäjä toimisi kaupan vahvistajana sen kiinteistön kaupassa, jonka välityksen hän on osallistunut. Käyttömaksu Välitysliikkeen tulee selvittää toimeksiantajalta, kohdistuuko kiinteistöön erääntyneitä käyttömaksuja, sulut alkaa, esimerkiksi vesihuolto, energia, sähkö, sulut päättyy. Välitysliike saa lähtökohtaisesti luottaa toimeksiantajan ilmoitukseen. Mikäli välitysliikkeellä kuitenkin on toimeksiannon suorittamisen yhteydessä syntynyt aihetta ja toimeksiantajan ilmoitusta, tulee välitysliikkeen ennen kaupan tekoa tarkistaa kyseiseltä laitokselta, ovatko energia-, sähkö- ja vesimaksut maksettu. Välitysliike voi näin arvioida, onko esimerkiksi sähkömittaritarpeen lukea kaupan tekopäivälle. Välitysliikkeen on lisäksi selvitettävä sähköliittymäsopimuksen siirrettävyys, jos liittymä siirretään kaupassa ostajalle. 9.2. Kauppakirjan laatiminen. Välitysliikkeen tulee laatia kauppakirja ostotarjouksessa sovittujen ehtojen mukaisesti, elleivät osapuolet sovit toisin. Sovittujen ehtojen tulee olla yleisesti alalla noudatetun käytännön mukaisia. Kauppakirja on laadittava siten, että se sisältää kaikki osapuolten kannalta olennaiset ehdot. Ehtojen on oltava kohtuullisia ja niiden on kuvattava mahdollisimman selkeästi molempien osapuolten oikeudellista asemaa. Välitysliikkeen on kiinnitettävä tähän erityistä huomiota laatiessaan kaupan vakuusjärjestelyä koskevia ehtoja. Sulut alkaa katso valiokunnan laatimat maksuehtokauppojen malliehdot asunto-osakkeen kauppoihin ja kiinteistön kauppoihin. Sulut päättyy. Välitysliikkeen on huolittava siitä, että kaupan osapuolet saavat riittävän ajoissa, sulut alkaa, yleensä vähintään 2-3 päivää, sulut päättyy, ennen kaupan tekemistä kauppakirjaluonnoksen tarkastettavakseen, jotta heillä on mahdollisuus esittää mahdolliset kommentit, muutosehdotukset ja kysymykset välitysliikkeelle. Hyvän välitystavan mukaan riittävänä ei voida pitää sitä, että he saavat kauppakirjaluonnoksen tarkastettavaksen vasta kauppaa edeltävänä päivänä, Kauppakirjaluonnos on tarvittaessa toimitettava myös molempien osapuolten pankeille. Lisäksi kauppakirjaluonnos tulee tarvittaessa toimittaa ulosotto Tämän jälkeen välitysliike laatii lopullisen kauppakirjan 9.3 kaupantekotilaisuus, 9.3.1 yleistä kaupantekotilaisuudesta. Välitysliikkeen on tunnistettava sekä myyjä että ostaja ja todennettava näiden henkilöllisyys hyväksyttävästä todentamisasiakirjasta, ellei sitä ole jo aiemmin tehty. Välitysliikkeen on kaupantekotilaisuudessa käytävä kauppakirjan sisältö kaupan osapuolten kanssa läpi sekä vastattava mahdollisiin kysymyksiin. Välitysliikkeen on huolehdittava myös siitä, että kaupan osapuolet saavat omat kappaleensa kauppakirjan liitteenä olevista asiakirjoista. Välitysliikkeen on lisäksi tarkistettava, että kauppahinta tai sen sovittu osa ja vakuutusasiakirjat, vakuusasiakirjat siirtyvät kaupan sopimuksen mukaisesti. Välitysliikkeen on kerrottava kaupan osapuolille asunnonhallinnan luovutuksen ja siihen liittyvien velvollisuuksien merkitys. Sulut alkaa esimerkiksi kohteen siivous, kellarin tyhjennys, mitä kohteesta ei saa viedä muuton yhteydessä. Sulut päättyy. 9.3.2. Asunto-osakkeen tekotilaisuus. Välitysliikkeen tulee huolehtia, että asunto-osakkeen kaupassa osakekirjan tehdään tarvittavat siirtomerkinnät. Välitysliikkeen on maksuehtokaupoissa huolehdittava siitä, että maksaessaan loppukauppahinnan ostaja saa osakekirjan haltuunsa hänelle siirrettynä. Välitysliikkeen on asunto-osakkeen kaupan yhteydessä varmistettava, että jokainen ostaja suorittaa omalta osaltaan varainsiirtoveron. Kaupanteon jälkeen välitysliikkeen on tehtävä varainsiirtoveron ilmoitus jokaisen nostajan osalta erikseen. Muissa asuntosaketta koskevissa tilanteissa sulut alkaa rakentamisvaiheen kauppa uuden asunnon kauppa sulut päättyy Varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluttua omistusoikeuden siirtymisestä, vaikka kauppa tehtäisinkin välitysliikkeen välityksin. Välitysliikkeen on tällöin huolehdittava siitä, että ostajalle annetaan ohjeet varainsiirtoveron suorittamisesta ja ilmoittamisesta. Rakentamisvaiheessa tehtyyn kauppaan perustuvat oikeudet ja velvoitteet voidaan siirtää edelleen ennen omistusoikeuden siirtymistä. Siirtosopimuksessa luovutuksen saajana, sulut alkaa ostajana, sulut päättyy. Oleva suorittaa veron kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Siirtosopimuksessa luovuttajana, sulut myyjänä, sulut päättyy. Olevan tulee sitä vastoin suorittaa vero omasta rakentamisvaiheessa tekemästään kaupasta kahden kuukauden kuluessa siirtosopimuksen tekemisestä. Välitysliikkeellä ei ole velvollisuutta valvoa veron suorittamista. Välitysliikkeen tulee kuitenkin luovutuksen yhteydessä muistuttaa osapuolien velvollisuudesta suorittaa varainsiirtovero. Välitysliikkeen ei tarvitse huolehtia varainsiirtoveron perimisestä tilanteessa, josta ostaja on ensiasunnon ostaja. Tämä edellyttää, että ostaja antaa luovutus tekemisen yhteydessä selvityksen verovapauden edellytyksistä. Jos kaupan kohtana olevat asuntoosakkeet voidaan yhteyjärjestyksen mukaan lunastaa, varainsiirtoveroa ei tarvitse suorittaa kaupan tekotilaisuudessa sillä edellytyksellä, että vero maksetaan välittömästi lunastusajan päätyttyä. Jos välitysliike ei kaupan tekotilaisuudessa varainsiirtoveroa ostajalle, on välitysliikkeen seurattava lunastus tapahtumaan. Välitysliikkeen on huolehdittava siitä, että vero suoritetaan välittömästi lunastusajan päätyttyä, jos osaketta ei lunasteta. 9.3.3. Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksinen kaupan tekotilaisuus. Välitysliikkeen tulee antaa ostajalle ohjeet varainsiirtoveron suorittamisesta sekä ilmoittamisesta. Sulut alkaa. Tieto siitä, miten, milloin ja minkä suuruisena vero on suoritettava sekä miten ilmoitus tehdään. Sulut päättyy. Lisäksi on annettava ohjeet kirjaamisvelvollisuudesta ja kerrottava sen laiminlyönyn seuraamuksena olevasta varainsiirtoveron korotuksesta sulut alkaa, ellei ostajan pankki ilmoita hoitavansa sitä sulut päättyy. Välitysliikkeen ei tarvitse huolehtia siitä, että ostaja suorittaa kaupan kohtena olevasta kiinteistöstä ja vuokraoikeudesta rakennuksen 4 prosentin suuruisen varainsiirtoveron. Jos kiinteistön aikaisempi omistaja tai haltija on laiminlyönnyt lainhuudon, tai erityisen oikeuden kirjaamisen hakemisen. Välitysliikkeen on kerrottava ostajalle hänen velvollisuudestaan suorittaa veroviivästyskorotuksineen. Sulut alkaa lainhuuto tai tekemistä edeltäneen kolmen vuoden aikana tehtyjen luovutusten osalta. Sulut päättyy. Kiinteistön, kaupan ja vuokraoikeuden rakennuksineen kaupan osalta välitysliikkeen on selitettävä ostajalle ensiasunnan ostajan varainsiirtoverovapauden edellytykset ja se, Millainen selvitys ostajan on lain tai vuokraoikeuden kirjaamista hakiessaan verovapautensa osalta esitettävää? Vuokratun myyntikohteen osalta välitysliikkeen tulee valvoa, että vuokrasopimuksen ehtojen täyttämisen vakuudeksi mahdollisesti annettu vuokravakuus siirretään ostajalle kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Välitysliikkeen on huoletettava myös siitä, että ostaja saa vuokrasopimuksen 9.3.3.1 sähköisten panttikirjojen siirto. Sähköinen panttikirja on sen tahon hallussa, joka on merkitty panttikirjan haltijaksi. Vain haltija voi siirtää sähköisen panttikirjan toiselle haltijalle. Siirto toteutetaan siirtohakemuksella, jonka voi tehdä sähköisenä maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa tai kirjallisena. Kauppakirjassa tulee eritellä panttikirjojen tyyppi ja kirjata siirtositoumukset, kuten paperistenkin osalta tehdään. Siirtokustannusten maksajasta tulee sopia. Alla olevat tilanteet koskevat kauppoja, joissa koko kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Maksuehto kauppoja varten on laadittu erilliset malliehdot. Maksuehto panttikirjojen ollessa sähköisiä ja kun kauppa tehdään paperilla, välittäjän on syytä varmistaa, että kaupan vahvistaja tekee luovutusilmoituksen välittömästi kaupanteon jälkeen. Jos sähköisen panttikirjan haltijana on pankki tai ostaja tarvitsee panttikirjoja lainan vakuudeksi, on aina etukäteen varmistettava pankin kautta pankkien edellyttämät käytännöt. Sähköisten panttikirjojen haltijana on myyjän pankki. Jos sähköiset panttikirjat ovat pankin hallussa, sulut alkaa usein lainan vakuutena, sulut päättyy, myyjän pankin tulee antaa sitoumus sähköisten panttikirjojen siirtämisestä. Toisen pankin antama sitoumus sähköisten panttikirjojen siirtämistä pitäisi riittää ostajan pankille ja ostajalle. Välittäjän on kuitenkin syytä varmistua pankin kannasta. Kuten todettu, on sähköisen panttikirjan haltija, eli tässä tilanteessa myyjän pankki, siirtää panttikirjan ostajalle tai ostajan pankille. Sähköisen panttikirjan haltijana on myyjä, sulut alkaa, tai muu yksityishenkilö, sulut päättyy ja kauppa tehdään sähköisesti. Jos sähköiset panttikirjat eivät ole pankin hallussa ja kauppa tehdään sähköisesti, myyjä liittää kauppakirjan sähköisten panttikirjojen siirtämistä ostajan kautta ostajan pankin nimiin koskevan ehdollisen hakemuksen. Ehdollinen hakemus muuttuu automaattisesti sähköisten panttikirjojen siirtämistä ostajan kautta ostajan pankin nimiin koskevaksi hakemukseksi, kun myyjä ja ostaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan. Sähköisen panttikirjan haltijana on myyjä. Sulut alkaa tai muu yksityishenkilö sulut päättyy. Ja ostaja ei tarvitse sähköisiä panttikirjoja lainanvakuudeksi kauppa tehdään paperilla. Jos sähköiset panttikirjat eivät ole pankin hallussa ja kauppa tehdään paperilla, myyjä siirtää panttikirjat ostajan nimiin sopimuksen mukaisesti. Myyjä voi siirtää tekotilaisuudessa panttikirjan sähköisesti kvp ostajalle. Suositeltavaa on, että panttikirjat siirretään ostajan nimiin jo ennen kauppahinnan maksua mikäli siirtoa ei voida toteuttaa KVP-ssa kaupahinnan maksutilaisuudessa. Sähköisen panttikirjan haltijana on myyjä, ja ostaja tarvitsee sähköisiä panttikirjoja vakuudeksi Kauppa tehdään paperilla. Jos sähköiset panttikirjat eivät ole pankin hallussa ja kauppa tehdään paperilla, kauppakirjassa sovitaan, että myyjä siirtää panttikirjat ostajan pankille viimeistään kauppahinnan maksun yhteydessä. Käytännössä ostajan pankki edellyttää panttikirjojen siirtämistä niminsä ennen kauppahinnan maksua, mikäli siirtoa ei voida toteuttaa KVPssä kauppahinnan maksutilaisuudessa. Panttikirjojen siirtämiseen aika aikaan huomioitava kaupan teon ajankohtaa sovittaessa. 9.3.4. Muuta huomioitavaa. Välitysliikkeen on huolehdittava siitä, että asunnon avaimet ja muut mahdolliset esimerkiksi turvajärjestelmien tunnukset luovutetaan Osterille osapuolten sopimuksen mukaisesti. Mikäli asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupan teossa, välitysliikkeen on huolehdittava, että avaimet ja tunnukset luovutetaan ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Välitysliikkeen tulee huolehtia, että kauppakirjan osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan. Välitysliikkeen tulee huolehtia siitä, että se antaa toimeksiantajalle kuitin välityspalkkion suorittamisesta sekä siitä, että toimeksiantaja kuittaa sen allekirjoituksellaan. 9.4. Kaupan teon jälkeen. 9.4.1. Yleistä kaupan jälkeisistä toimista. Osakkaan pyynnöstä on asunto asuntoosakeyhtiön merkittävä, asun asunto merkittävä hänen saatonsa yhtiön ylläpitämään osakeluettelon. Uusi omistaja merkitään osakeluettelon vasta, kun on luotettavasti selvitetty, että omistajaksi itsensä ilmoittava henkilö todella omistaa osakkeet. Välitysliikkeen tulee toimittaa yhtiölle tarvittavat asiakirjat viipymättä merkinnän tekemistä varten. merkintää varten on isännöitsijälle yleensä toimittettava ainakin kopiokauppakirjasta, selvitysvarainsiirtoveron maksusta ja kopio-osakekirjasta siirtomerkintöineen. Maksuehtokauppojen osalta välitysliikkeen tulee huolehtia loppukauppahinnan maksutilaisuuden järjestelyistä sekä siihen liittyvän käytännön menettelyjen sopimisesta. Välitysliikkeen on muun muassa tarvittaessa ohjeistettava ostaja maksumenettelyn osalta. Samassa yhteydessä välitysliikkeen on tarvittaessa varmistettava asuntoosakkeen osalta osakekirjojen ja kiinteistön osalta panttikirjojen luovutus ostajalle osapuolten sopimien kauppakirjan ehtojen mukaisesti. 9.4.2. Lunastuslausake Mikäli kaupan kohteena oleva asuntoosake voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan lunastaa, välitysliikkeen on huomioitava, että lunastusaika alkaa vasta omistusoikeuden siirryttyä ostajalle. Lunastusajan alkamisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole siirtomerkinän tekeminen, mutta vakuusjärjestelyt saattavat sitä edellyttää. Välitysliikkeen on selostettava ostajalle lunastuksen kulku yleisellä tasolla. Jotta lunastusaika alkaisi, välitysliikkeellä on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta luovutuksesta viity, viipymättä asunto-osakeyhtiölle. Käytännössä tämä ilmoitus tehdään useimmiten isännöitsijälle toimittamalla hänen kauppakirjasta. Välitysliikkeen on syytä pyytää kuittaus esimerkiksi sähköpostitse siitä, että tieto tapahtuneesta luovutuksesta on mennyt asuntoosakeyhtiölle. Jos osakauppa kauppahinnasta on tarkoitus maksaa lunastusajan päättymisen jälkeen, tai jos ostaja on tallettanut veroa vastaavan summan välitysliikkeen asiakasvaratilille, välitysliikkeen tulee välittömästi lunastusajan päätyttyä tiedustella isännöitsieltä, onko lunastusvaatimusta esitetty. Jos vaatimusta ei ole esitetty, välitysliikkeen tulee huolehtia kaupan loppun saattamisesta sovitun mukaisesti. Lisäksi välitysliikkeen tulee huolehtia, että varainsiirtovero maksetaan välittömästi lunastusajan päätyttyä. Jos lunastus tapahtuu, maksuehtokaupoissa on yleensä järjestettävä tilaisuus, jossa ovat läsnä myyjä, ostaja ja isännöitsijä sekä mahdollisesti myös pankin edustaja. Välitysliikkeen on avustettava isännöitsijä tämän tilaisuuden järjestämisestä. Yhtiön on maksettava lunastushinta ostajalle osakekirjoja vastaan. Tarvittaessa huolitaan siirtömerkintöjen tekemisestä. Jos lunastus tapahtuu, välitysliikkeen tulee pyrkiä valvomaan sekä myyjän että ostajan etua. Välitysliikkeellä ei ole mitään velvollisuuksia lunastajan nähden. Välitysliikkeellä ei esimerkiksi ole velvollisuutta eikä oikeutta esitellä huonestoa mahdolliselle lunastajalle tai kertoa kaupan ehdoista. 9.4.3. Kauppaa koskevat reklamaatiotilanteet. Jos ostaja kääntyy kaupan kohdetta koskevissa virhearvioissa välitysliikkeen puoleen, ostaja on muistutettava siitä, että reklamaation on aina tehtävä suoraan myyjälle, oikean sisältöisen ja mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta. Reklamaatiotilanteessa välitysliike ei toimi kummankaan osapuolen asiamiehenä eikä riidanratkaisijana. Tarvittaessa välitysliikkeen tulee kertoa osapuolille erilaisista riidanratkaisukeinoista. Sulut alkaa kuluttaja ja riitalautakunta, käräjäoikeus, sulut päättyy ja osa niistä liittyvistä kuluriskeistä. Osapuolten sovinnon tekohalua tulee kannustaa, mutta tarvittaessa osapuoli on kehotettava hankkimaan asiantuntevaa apua.